Hej och till ett nytt avsnitt av Abiton avsnitt 124 Där är Nico tillsammans med Fanon. Ja. Och i veckans avsnitt ska vi prata om spelen God of War 2, XCOM 2 och DayZ Jag har kollat på tv-serien Gotham säsong 3 och sett den klassiska filmen Blade Runner för första gången Ämnena den här veckan är bakåt katalogen 2017 och karaktärer som liknar varandra men först, vi har inte så jättemycket nyheter och sådär som jag har nördat. Så fan, jag tänkte först börja med att fråga. Hur är det egentligen? Mår du bra? Är, vi finns här för dig. Är, är det så att livet sitter och sparkar på dig medan du ligger ner? Hur var uh, semestern? Ah, ja, ja Ja, eh, ja. Jo, men den var faktiskt riktigt bra. Ja, du ser ut att ha fått lite färg. Ja, eller så kan jag ha. Med träningen jag precis har sprungit ifrån i stort sett för att, för att komma hem, men det är ju jättesnällt att det ser ut som att jag i alla fall har lägat och solat en stund. Det är Du grisrösa i alla fall, så det är Ja, men något. exakt. Det tror jag har mer med träningen än solen att göra, men hur som? jo vi var ju, Jag och flickvännen tillsammans med hennes familj var ju på Gran Canaria här de närmsta fem eller sex dagarna, nej fyra eller fem dagarna tror jag. Mm. Och vi har faktiskt fått en del sol Så att det skulle inte förvåna mig Jag har sådana här fina bonbränner längre ner på armarna här Det är lite svårt att visa i webcammen men... Så att, nej, vi har haft det jätte, jättefint Blåste en del men annars 20-25 grader ungefär Kanonväder ja. och bara strosa runt i Så det är inget synd om det alltså? Inte det minsta skulle jag säga inte det minsta. Mm. Och sen Vad blir det då? Sex timmars flygning dit och hem Så att det har hunnit spelas en del också skulle jag säga att den är gratis wifi på hotellet, eller? Eh, nej, men... Jag tänkte du satt hela tiden på Messenger? Men, men... Eh, det är ju Europa. Aha, Och nu är det, lite, det är ju lite nya regler. Jag, vet, jag kommer inte ihåg om det är från i år eller om det var från förra året. Men så är det ju frisurf. Eller, jag tror det är förra. Inte frisurf är väl fel att säga, men det är samma som du har hemma. Oh, och jag vet inte, jag har varit i grundlurad här för något år sedan när jag köpte en ny telefon och fick ett abonnemang med typ så här 250 000 gig eller något. Så att jag har typ inte ens wifi på ett hemma för att jag skaffade någon app samtidigt som jag fick det här abonnemanget där jag kunde få se hur mycket jag använde gentemot hur mycket jag faktiskt hade. Mm. Och i början, eller innan jag började abonnemang, det var jag jättenoga med att allt skulle laddas ner hemma. Och så lyssna på liksom, när man är ute och går eller man är på väg till jobbet eller någonting sånt där. Liksom, inte ladda ner någonting. Inte använda surfen. Liksom. För det värsta man Nej. vet är ju att få det jävla sms till i slutet av månaden. Där det säger, så här, du har använt all din surf. Det är två veckor kvar. Vill du köpa mer än för 200 spänn? Så, så då, då kollade jag. Efter att jag skaffade det här abonnementet så laddade jag ner appen så jag kunde se hur mycket jag hade och hur mycket jag använde. Då visade mm. det sig att jag hade, jag tror att det är 40 eller något. Jag fick med en nya och jag använder typ 2. Så att då, då slutade det med att. jag stängde av allting sånt och så bara kör jag rakt av surfen på ja, ja. direkt från telefonen. Så det gjorde jag nu på semestern också. Så efter lite researchande och dubbelkollande så det faktiskt var. Eller så det faktiskt gällde där nere också och det gjorde det. Så att jag har kunnat hålla mig relati relativt aktiv i alla fall under tiden. Då så. Men under tiden har du hunnit nörda någonting. Ja, jag, satte, jag tog, mig, tog mig med mig uh, vitat och uh, hoppade direkt in i God of War 2. Mm. Och jag ska säga, jag märkte mycket mer, jag vet att du varnade mig bland annat för uh, kameravinklar. När ja, jag precis. hoppade in i första redan. Och ja, det är ju ett gammalt spel så det är ju fasta vinklar och hit och dit. Och visst, ibland är det väl ibland är det knepigt kanske att ta sig framåt. Mm. Uh, jag upplevde faktiskt mer problem nu i andra än vad jag gjorde i första. Jasså? Ja, för att det finns ett speciellt moment man gör i andra som jag inte kommer ihåg att man gjorde alls i, i första spelet. Det är när du klättrar på väggar, eller snarare när du går från vägg till tak i God of War 2, så blir det du, du går alltid åt fel håll. Du klättrar <laughs> uppåt, uppåt, uppåt och så börjar han ta i väggen, de, eller upp i mm. taket. Då ska ju du, du klättra mot dig i skärmen helt plötsligt. Ja, Ja, och då börjar jag klättra ner om du fortsätter hålla uppåt som du har tänkt eller som du gjorde på väggen. Ja, Så då kan man stå där och köra lite disco precis i, i kanten. Då man går från vägg till tak tills man är helt med på hur, åt vilket håll man ska dra den åt. Då. Ja, precis. Det är en väldigt vanlig sak just det där. För det, första gången då fuckar man om man blir helt gristok och fuckar ur. <här> Men till slut blir det just det där att man, man lär sig själv. Nu byter den. Och så får sitter man där några sekunder, rör ingenting och så bara så ska jag göra. Exakt, och just exakt det där hände med mig också. Jag satt och spelade, satt och, spelade och så kommer jag till det första momentet och som sagt, jag kommer inte ihåg att det här hände alls. Eller att, vi, att man kunde klättra i taket i första spelet nämligen. Så att okay. precis när jag kom dit och tänkte såhär, okej det här var någonting nytt. Och så upp, upp och så bara, fan, jag ser ju att vägen går upp i taket varför går det inte dit ditåt för? Vad i mm. helvete? Och det var nästan så liksom, äh men, jag liksom, nej stänger av och gör någonting annat istället. För du vet hur, vad man har för humör när man sitter på ett flygplan. det Allt ska gärna bara flyta på så tiden rullar iväg snabbt. Uh -huh. Och när det krånglar, då, det, tiden går inte långsammare ändå. Så att, men efter, precis som du sa, efter lite testande eller efter lite provande så gick det jättesmidigt det också. Så att jag, jag är faktiskt... Över hur mycket jag varit varnad för kameravinklarna så tycker jag det flyter på supersmidigt i alla fall. Men jag märkte det mer nu än vad jag gjorde i första. Mm. Och sen är det väl inte... Alltså vad är vad är det mer att säga om det. Det är mer Kratos, han är skitförbannad för att någon har kränkt honom eller trampat honom på stortån så att är, man sliter i huvudet av gudar både till höger och vänster. Det är helt ja. sanslöst. Det var så pass länge så spelar det, men jag har för mig att pusslen var väl det som var det som var bättre som man la extra märke till vad jag kommer ihåg att för jag kommer att pusslarna var roligare mm, men det är väl mm. typ det, allt annars gameplayn var ju nästan fläckfritt i första som det är skitkul och liknande, det, de har ju bara fört mer, och det ser kanske lite bättre ut, men alltså det är pusslen som jag för mig att jag tyck, eh, tyckte mer om helt enkelt mm, och mm. lite krurigare och sånt där. Jag kan faktiskt hålla med i det jag kan också ha en liten in, eller en liten grej till där faktiskt att pusslen är längre och lite krångligare mm, än första, eller alltså inte inte krångligt på ett dåligt sätt, utan att du måste faktiskt använda huvudet mer. Jag vill mm. komma ihåg det som att första är mer så här, här i det här rummet är det. Här inne finns lösningen till pusslet också. Mm. I tvåan nu så fick jag för mig att det var mer så här att okej, okay, du har ett pussel, eller pusslet börjar i ena rummet, men lösningen kanske finns i rum nummer två. Att ja, du liksom okay. kanske måste ta dig in till nästa, hämta en stav för att kunna snurra på den här jävla grejen så att dörren öppnas eller någonting sånt. I, ja. första, i första spelet så var det mycket mer bara det att gå runt i samma rum så kommer du hitta lösningen efter en stund. Men ja, ja. här så var det mycket mer så här, okej okay, shit jag kanske måste gå in i nästa rum eller gå in genom en dörr till för att slå ihjäl tio monster och sen då hitta lösningen eller kanske hitta någonting där inne som kan få mig att lösa... Pusslet i, i föregående rum. då Så, att säga. så mm. det kändes som att man är dragit ut dem lite grann. Och jag, jag uppskattade det som fan. För då var man fortfarande tvungen att försöka komma ihåg. Vad som hände tidigare. Mm. Och faktiskt kanske släppa vissa grejer. Och gå vidare en bit. Att säga okej shit här körde jag fast. Vad gör jag nu? Jag hittar ingenting. Ja äh, men fan jag får leta efter en väg framåt. Och så kanske det visar sig att. Ja äh, men ett eller två rum vidare. Eller efter en eller två grupper med monster till. Så ba, ah, shit vad fan nu är jag tillbaka här. Med den grejen jag behövde Perfekt, mm. då kommer jag vidare liksom Så att det tyckte de gjorde jättesnyggt och, Alltså, nu var, flygningen var på Sex timmar tror jag Eller fem och en halv eller någonting sånt där Och den tiden flyger förbi jävligt ja, snabbt ja. När man sitter och spelar kan jag säga det, Och det flöt på hela tiden Så det ja, är jätte, jättekul Ja, nej, vi sa du bra med att vi andra Jobbar och sliter <laughs> det fan. Ja, jag, ja, jag vad fan. allt för mycket. Någon måste ju njuta också Ja, precis Alltså, jag är på Ulltun här i Uppsala och putsar och det är ju så, det är bara korridorer typ. Mm, mm. Jag har fått nyckel, bara gå in, inte in, gått i där, alla är ju lediga nu så här. universitet, folk och sånt. Så jag har ju bara gått och kört mitt podcast i hörlurarna, Bert Kreiser eller Joey Diaz, tog komi stå upp komiker, grova i mun, alkoholister, knarkar, allting helt jävla störda. Och bara gått skratta för mig själv och bara kört på så... Jag kan inte klaga allt för mycket, men jag kan säga att jag har inte heller nördat jättemycket. Jag har varit väldigt. seri. tv-serie Träsk. För. Aha. Netflix släppte ju skit mycket av de som jag följer. Uh -huh. New Girl, har jag sagt tidigare. Det är liksom. Det är min favoritserie. Den är så cheesy. Så dum humor. Så här, något som. Kanske inte skulle passa en sån som mig som är så jävla grinig För den här är väldigt huhu och sprattlig och allting liksom. Men jag älskar den Jag drog två dagar så var det slut Det är wow. 22 eller 23 avsnitt mm. Så Och sen så kollade jag på Gotham också Vad är det? 22 två. avsnitt Där är det en ja. timme också Det tog väl tre dagar tror jag oh, fy fan jag fick ju... Du var ju faktiskt snäll och hinta om att eh, Säsong tre av Gotham kom Mm. och Så jag snabbt in som fan på Netflix för så här: shit, perfekt, då kan jag också kolla på tredje säsongen. Och så visar det sig att, ja ah, men Niklas har ju hoppat av i mitten av säsong två. Så, vad var det? Jo, turbokolla på alla avsnitt i säsong två. Så att jag, jag har under den här semestern också hunnit plöja 10 eller 12 avsnitt av Gotham fast säsong <laughs> två än så länge. Så att jag, ah, ja. jag bara vill fram till säsong tre och vad jag faktiskt varit imponerad över... <coughs> Var att jag fastnade. Jag ville ja, kolla ja. klart på säsong två. Jag, vet, jag kan inte för mitt liv komma på vad det är som gjorde att jag hoppade av serien. Jag tror Nej. att det var att jag gjorde likadant som jag gjorde nu. Fast med hela säsong ett. Och in på tvåan direkt. Och då blir det fan sjukt många avsnitt. För då har jag ändå kollat på hela säsong ett. Och mm. kommit en 5-6 avsnitt in i säsong två. Så det vart det <skratt> nog lite mycket på en gång tror jag. För nu... Åh, eller jag jag vill bara komma in i säsong tre Så du, ja. du får jättegärna berätta lite grann Vad som, hände. eller vad som, det vad som, som händer som Precis, för det som är precis som jag förstår Varför du slutar om du hoppar in så mm. Det är att alla avsnitt är Väldigt lika varandra ja. Det är ju inte stor skillnad mellan så alltså, kollar du på en gång Då kommer du liksom, du känner igen allting Och det, så är det med tredje säsongen också ah, okay. Utan det är inte någon jättestor skillnad men som sagt, jag slukade Jag älskar hela säsongen äh, äh. Jag märker det är samma som alltid Men det är ju det jag gillar För mig, jag har ju sagt liksom, Batman är alfa det är liksom, Jag älskar Batman ja. Inte mycket Batman för sig Men även Gotham Jag älskar mm. staden och skurken och allting och även om det utspelas väl lika Så är jag bara, jag myser bara för att vara tillbaka I staden, jag, om jag läser serieting Jag spelar spel, kollar på serien, filmerna Jag, vill, jag tycker bara om att vara där Hur fucked staden är <laughs> Alltså det jag har tänkt på nu för Jag är fortfarande astagad, Men som sagt, jag har ändå hunnit plöjt en hel del Avsnitt mm. under ganska kort tid I alla fall det är ju ett, mm. Jag blir ju imponerad över hur många människor det är som bor i den här stan <laughs> För att, Alltså det dör ju fruktansvärt Mycket människor Mm. Hela tiden, i varje avsnitt Det skjuts sig hejvilt. Ja, man undrar ju mm. Det borde ta slut på det så Alltså, Det borde ta slut på människor snart Det kan ju bara vara bad guys och liksom Gordon kvar snart typ Ja, precis. det är ju det som Ja, absolut så är det Det blir inte till det heller, ju inte bättre i Song det heller Men Vad säger man alla är ju väldigt lika, som man säger. Men det finns egentligen. Är det fem olika storyplots under säsong tre som utspelar, som man säger? Ja. Jag tänker inte säga vad det är för något, men jag kan gå in på ungefär vad det handlar om. Mm. Vi har bland annat eh, Oswald Kabelpot och eh, Edward Nygma tillsammans. Oh. De har ju ett Banter tillsammans. Väldigt mm. Banter fram och tillbaka, som är, vad ska man säga, väldigt. Väldigt, börja väldigt fint Och det, det är väldigt fint och så här, De har en sammankoppling som gör dem jättebra tillsammans Ja, ja de och lite, fortsätter så, så bygger... lite på det som De fortsätter lite på det som händer i tvåan alltså. Precis Och ja. det är nästan, om man säger Gotham har ju alltid utspelats för Man följer Gordon ja. Och sånt där Och så, det, det är fortsatt lite här Men han är nästan som tredje karaktär För under säsong det är det jätte, jättemycket Oswald Cobbapod och Edward Nygma och för er som inte vet vilka det är, Penguin och The Riddler. Och det är väldigt mycket med dem och det är väldigt bra så här fram och tillbaka och bantert mellan dem. Det andra är just Gordon och Lee, för er som har sett det. Jag kan inte gå in på jättemycket utan det händer en grej i säsong 2. Och nu det är det liksom bantert mellan de två Kommer det bli de Kommer det inte bli dem? Som det var typ i, i säsong två var de ett par. Ja. Och i, i, det blir komplikationer under säsong två som inte jag kommer... Jag tänker inte säga vad som händer om man inte har sett hela säsongen. Mm -hmm. Men det är fortfarande... Här möts de och det är fortfarande här bandet hur de ska klara av varandra helt enkelt. För ja. James Gordon är ju väldigt inbruten i just Gotham. Mm -hmm. eh, vi har även... Eh, eh, vi har ett... Eh, Gift som eh, Utspelas väldigt mycket Det är Om man, om man har sett eh, Ja det är ett gift som gör folk galna helt enkelt mm, Som mm, det är en Det är från en tjej som har det i sin kropp Okej okay. Och det är giftet jag andra galna Om de tar det via om, om de får hennes blod på sig I sig så går de gång. Tänk zombies mm. Fast hon är den andra som har det Och det utspelas en del på och sen den sista, det är Bruce Wayne ska försöka hitta sig själv. Ja, vem ja. han är och sånt där. Som Så det är lite under hela, alla säsonger Bruce Wayne fick hitta vem man är. Mm. Nu är det ännu mer. Men det är också, det är också en hel del i sista av tvåan. Jag, jag har mm. något avsnitt kvar, men jag vet att han har ju gått på någon, eller han har ju gett sig ut på någon upptäcksfärd nu typ i Precis. säsong två där. Och det är väldigt mycket sånt. Och mm. Det är ännu mer i säsong tre Det har varit lite sånt ah, okay. hela tiden ännu mer Och sen en till kort eh, of Owls För er som har lärt den berättelsen Det utspelar sig under säsong tre Om man säger så fast Kort oh. of och Den som har läst är ju när Batman är äldre Här får man en liten grundprincip vad kort av alls är för något så. Ah, okay, Men det, det är okay. snyggt. Det, det är allt det här blandat och de går i... De tvärsar varandra och de sprids ut och man får... De utspelas lite överallt och... Eh, jag kan, kommer inte gå in på någonting alls utan det här är de koncepten som allt bygger på sen är spoiler spoilerbotten någonting Men, mer. Men vänta, vänta. Okej, okay. utan att spoila jag, jag vill bara veta. Uh -huh. det, det här... Eh, eh, virusgrejen där ja. eller hon tjejen där är det någon man utan att säga vem är det någon du man har vet no... jag vet inte jag, har det. jag vet inte vem hon är på så ah, sätt. Okej, okay. okay. ja, men då så, det var det jag ville veta. Jag var bara nyfiken på ja. om det var liksom en, om de har, har de fört in någon ny karaktär då, om vi säger så. Någon som man känner igen Ja, liksom, det är många karaktärer som är som man får se för som man, från klassiska som är så här så Bland annat, den här hon som har viruset, hennes bror. Är en väldigt känd karaktär i serietidningarna. Inte i filmerna eller någonting. Men i serietidningarna. Så har du serietidningarna Då ser du på en gång. Det är han. Ah, okay, och När du får cool. reda på att det är han. Då har han två medhjälpare. Och då, då kan man börja lista ut. Och då bara. Mm -hmm. Åh, nu kommer jag få se dem. Jag få se dem. Och det speglas mycket på sånt. Så. Och sen är det ju som sagt. Det är mycket med eh, Jag vet inte. Kom du till Hugo Strange i säsong två? Eh, ja. Eller. Ja. Mm. Det, det, det är lite det är efterföljningar audio. på det också det är ah, okay. liksom Lite sådana där grejer så det, mm. det, är det är typ hans Det är som återspeglar för säsong två då. Mm. Och sen mm. drar man på lite mera och sånt. Där. Men det är coolt ändå för Jag, jag tycker är... att Gotham är häftigt Just för det alltså mm. Just det här att jag vet Vilka de här människorna eller Jag vet vad de kommer att bli mm. Det gör det så jävla maffigt Till exempel som, alltså som, ja, men som Vissa karaktärer du har Du träffar på Ivy tidigt som fan. Mm. Alltså bara så här att få se dem. Och bara så här wow, vad kommer de ta vägen med det här senare? Alltså mycket, mycket senare. Men ja, det är ändå coolt. Att... Möjligheten finns ju för dem att göra det så jävla häftigt. Och mm. just som du nämnde, när de när Cobblepot eh, och eh, nygma träffas i säsong mm. två. Alltså det, det slår ju gnister överallt. No, det, är skit, och det är det jag tycker är så häftigt med den här serien att de tar dem inte skithäft eller de tar dem inte skithårt liksom. Nej. De, de, de bygger inte upp dem eller de ger dem inte. Det är inte som en serietidning alltså att de Nej. har en backstory färdig och klart, utan nu får du reda på deras backstory. Och det gör mm. det så jäkla häftigt. Jag har ju till exempel fått upp ögonen som fan för just Mr. Nigma där. Att oh, ja. det, jag vill liksom djupdyka mig i honom, kanske mm. både i Serietidningsträsket Och liksom faktiskt Undersöka lite grann Vem han är annars Eller läsa ja. vad, som, vad han faktiskt har gjort Om man säger Då tror jag du kommer gilla Den här säsongen För många karaktärer Hittar sig själva Om jag säger så I den här säsongen Ja men det är coolt Det är det, det, det jag ser fram emot Så det, då, då ska jag bara fortsätta Så här hinner in I säsong tre jag också Och säsong Sista avsnittet Jag tänkte säga Vad som händer Eller någonting Men då är det också De nämner ett namn Som jag Jag, jag förstod inte Vad det var och jag är i en biten Batman, jag bara, alltså, det är, jag kände jag igen det på något sätt, jag bara, det är någonting. Och jag har ju en sån encyklopedia, jag kan inte ens uttala, en Batman encyklopedia. <här> <här> <här> jag har en sån, med all fakta om Batmans karaktär och sånt. Ja, ja. Så jag bara, det är någonting, jag känner igen det namnet och jag började leta efter det namnet, jag bara, hm. Jag kan gå in på Google och hitta det på en gång Men det, jag, ville, jag ville forska själv Aha. Och till slut hittade jag det namnet Och jag bara, nej Ä Är det sant? Är det den karaktären? Och jag blev alldeles till mig För att vara Batman-fan Karaktären, vissa kommer inte att veta vem det är Vissa kommer inte att bry sig Vissa kommer att tycka på vad det där är för dum karaktär Som Batman-fan Jag satt och skakade för att jag tyckte det var så jävla häftigt Oh, de gör sådana som från ingenstans så, så kommer de bara Säger ett namn och jag bara Åh, oh, oh, det kommer föras vidare och De tar liksom grejer från Gamla Batman, nya Batman den här New 52 och grejer sån här och, Nej, riktigt bra säsong Så jag väntar med Spänning på säsong 4 som kommer ja, men, Om ett år eller något Jag tänkte säga det, finns det någon info alls om Hur många eller när nästa tänker dyka upp Alltså det är ju det Det här kom nu ut här Mm. Alltså de börjar snart i USA säsong fyra. Mm. Och sen får ah, okay. vi vänta ett år. För jag vet inte vilka som har det här i Sverige. För jag vet Netflix släpper ju det samtidigt som DVDn kommer ut. Aha, för det är ett okay. annat bolag som har det svenskt. Ah. De släpper det på, i Sverige liksom så här. Ah. Och jag vet inte vilka det är för jag har inget tv ens. Så jag köper i, Jag har ju köpt den på Blu-ray. Ah. Men jag kollade den på Netflix bara. Jag har den i hyllan. Men jag ville. Så fort den kom ut, jag började ju kolla där och så bara. Ah, men jag har Blu-ray-skivan och allting. Mm -hmm. Jag tycker det var en jättebra säsong. Som sagt, många karaktärer hittar sig, sig själva. De utspelas på mycket. Och, nej, men eh, som Batman fan var jag väldigt glad med den här säsongen. Mm -hmm. Jag har faktiskt. Eh, jag har faktiskt två saker till jag skulle vilja berätta som jag har gjort den här veckan, eller sen sist vi spelat in. Mm. Eh, det är inte så mycket nördigt i det. Eller lite, grann är det. Först och främst så under semestern nu så var. Hade de de firar jul lite annorlunda där än vad, vi, än vad vi gör här hemma, bland annat. Okay. Så vi fastnade mitt i en parad. <laughs> det här är skitskumt, för de firade jul typ den femte. Det är då alla får alltså alla barn får paket och det är liksom hela den biten. 50 januari? Ja, femte januari. Okay. <laughs> och då när vi var här då i, i, var i Las Palmas så... Från, från egentligen ja, som vi visste om, så från ingenstans mm. så helt plötsligt så dök upp liksom en jätteparad i stan där det var alltså lastbilar som var, okej, okay, utklädda i fel ord men puntade eh, ja. och folk stod på dem och firade och liksom, det var lite grann som ni som kommer utifrån landet, därifrån där jag kommer från Jim och Österbybruk och sådär, så vet ni vad Knutmasso är för någonting Ja det, det var väldigt liknande det, fast tänkte typ Tio gånger större. Okay. För att det var alltså, var fyllda med lampor, fyllda med folk. Hela sidan var liksom uppmålad med. Så här, en av dem var Harry Potter bland annat. En var. var något bakverk och det var så här, jätte, jättehäftigt. Oh. Och varför jag ville nämna det var mest för att jag har, jag har fått sett marscherande stormtroopers. under den här <laughs> helgen. Och därför jag ville nämna det lite, grann. För det var. Det tyckte jag var lite häftigt. För de var. En, kan det vara en 10-15 stycken? Som ja. marscherade i fina rader efter de här lastbilarna. Så det var lite häftigt att se faktiskt. Var det ordentliga dräkter eller var det som Knutmans och det är pappermarché? Mm, mm, mm, mm, Här var det riktigt. Uh, åtminstone oh, det, så såvitt... Nice. Okej, okay, nu står jag på en 15-20 meters håll och ja, det är det så stört bra ut, mycket folk runt omkring ja. mig. Men... Det såg väldigt verkligt ut, skulle jag säga. Ja, så nice. Det var, var skit att säga. Jag tyckte det var jätte-jättekul. Jag har några bilder. Jag ska prova att lägga upp någon av dem lite senare. sen Men det, det var lite häftigt. Ja, precis. Vi, kan ju, om du, vi lägger väl upp det med, tillsammans på bloggen med avsnittet så Ja, absolut, det absolut. Också. Det fixar vi. Uh, sen, <här> sen vill jag berätta lite liten miss jag har gjort. Eller som jag gjorde under mellandagarna här. För jag, jag bestämde mig för att gå och köpa en ny skärm till datorn. Ja. Och ibland kan det vara bra om man faktiskt läser på kartongen vad det är man köper för något. Okej. Okay. För att jag trodde ju iskallt idag att alla skärmar som du kanske köpa, alltså TV-apparater, skärmar, uh. allt, körde HDMI. Men det gör de inte, sa du. Det, det gör de inte. Så jag... Jag är skitglad. Bara så här, du har fått presentpengar i julklapp och bara du, du, du, knatar ner på Mellandagsrean. Går in på en, in på en butik och så här, tittar runt. Perfekt, den här är större än den jag har. Klockrent det är det jag vill ha. Tittar omkring bara, självklart är man ju snål som aldrig förr. Så man letar efter det billigaste priset eller den med ja. störst röd text liksom, där det står rea, rea, rea. Liksom. Man står och tittar och man velar och ojar, men man kontrollerar ingenting. Man står ju bara och tittar på den. Ja, så tänkte jag, ah, perfekt. Knycker den, tar den kartongen, går till kassan, betalar, åker hem. Skit, precis, alltså man är som ett barn. Man bara sliter upp kartongen, man plockar den gamla skärmen, man kopplar ur allting. Man typ tvättar rent, städar överallt. Och så ställer man upp det nya och så ska man börja stoppa i kontakterna. Så bara, eh, den här sladden passar inte i det här hålet. Fan! Då visade det sig att det, det, den skärmen jag köpte hade ju bara DVID-kontakt. Jag vet inte om du vet vad den är för någon. Men det är en lite avlånga, ja. men ma jävla massa stift i. Så då fick ju Niklas bara snöra på sig dojorna igen och lubban ner till stan och köpa en sladd också. Så att det gick. Det var ett tips från mig. att eh, Kom ihåg att <laughs> kanske faktiskt kolla så att det ni köper är lämpat till det ni ska göra också Men du har en HDMI Nu som via sladden då eller? Ja, ja nej, jag och gick ner på stan Och så köpte jag bara en, en vad heter? Converter. Det? Converter vill jag säga Men det är fel ja. ord En ja, adapter slad, typ Ja. ja. Som, som den någon ena eller den någonting då? Eller har den bara ett uttag då eller? Nej den har den, har den här DVID ja. och sen har den VGA Den gamla Ja. ja det är de två kontakterna den har Okay. Och jag tänkte dessutom... om du kunde koppla in till ps 2 eller någonting i den i alla fall. Ja, men det kan jag nog kanske göra om jag vill. Kanske. Jag är inte säker. Jag har inte det, jag har inte ens kollat upp. Men nästa miss jag gjorde då, för det är precis som du säger nu. Eller precis det du sa. Jag skulle ju ha den till ps 4 <laughs> Så nästa lilla miss var ju att det fanns ingen ljudutgång på den jävla skärmen. Aha. Eller inga inbyggda högtalare heller för den delen. Nu suckar nog alla som lyssnar. Men. Är man... Så att nu har jag en liten special så nu måste jag koppla in. För jag har ju ett ljudsystem till skärmen. Eller till ja. PS4. Som jag tidigare bara stoppade in i min skärm. För jag hade ett 3,5 mm uttag. Så det var ju bara att plocka ut ljudet från skärmen direkt. Mm. Nu måste jag plocka det från dosan på PS4. -at för att få ljud överhuvudtaget. Men det funkar i alla fall Så jag är nöjd Jag är jätte, jättenöjd Jag fick till det till slut Hur som Men det är bara ett tips Att stå inte bara Och titta på dem utan faktiskt kontrollera Vad det är ni ska ha för någonting Ja det är inte lätt inte Nej det är inte lätt att vara dum mm. <laughs> uh, Jag vill jag tänkte bara nämna lite snabbt Jag spelade ju XCOM 2 För jag knällde lite om det Förra veckan Ja uh. Jag har äntligen fått cash Det, det tog sin uh. lilla stund Men till slut fick jag cash i spel Helvetet <laughs> uh för efter en stund så får man olika uppdrag där du får välja uppdrag var de, det är så här enkla uppdrag du får, det här är, det är olika svårighetsnivåer och allting och till slut kommer jag på som uppdrag där jag kunde välja du, du får välja, du kan bara göra ett av de här olika, du får två alternativ, du kan bara göra ett av dem och sådana där mm. uppdrag men då står det, då ger de olika, som nu, jag behövde pengar de fanns där, du kan få pengar eller du kan få en ingenjör eller någonting Ja. Så äntligen kunde jag liksom välja uppdrag, jag behöver pengar. En skit jag se, jag behöver pengar. Så, äntligen, så spelet är okej. Okay. De, det som jag tycker är bättre här än var förra, det var att här får jag äntligen uppdrag som, med mer variation än de gamla. Okay. För i 1 då tog det verkligen tvärstopp för mig. Jag kunde inte lösa det hur jag än försökte och jag fick höra mycket recessioner och sånt att det kan ta tvärstopp. Mm -hmm. Här trodde jag att det var likadant, men. Nej, du kanske får köra ett eller två uppdrag med färre karaktärer som överlever. Ja. Men sen så kommer du kapp, eller så är du så duktig som jag märkte sen att du kan uppgradera. Ja, men har du de här, då kommer de som är skadade hela snabbare. Ah. Det var det inte jag hade valt att göra den ja. direkt i början. Så därför tog det tog ju skit lång tid för mig att få tillbaka de karaktärer jag tidigare haft. Mm. Eller så är du bara duktig och inte låter dem ta skada och spelar det taktiskt. <laughs> det lärde jag vadå, mig också. Alltså, så att det. Eh, vad ska man säga Det är omöjligt att köra helt fast Eller? Alltså det, det spelet kommer att ge dig Möjligheten att kunna komma i ikapp Förr eller senare Så långt som jag har kommit så har jag ju Det var ju bara cash, jag hade inga pengar Jag kunde inte anlita nya soldater eller någonting Nej. Men då fick jag fick alternativet Att jag kunde bara gå ut med tre stycken Och då Aha, hittade jag okay. ju där Att du får pengar av det här uppdraget Ja ah, mm. men då tar jag de tre och så kör Och så körde jag om tills alla mina tre Ingen av dem hade tagit skada och jag fick pengarna Då gick det ju skitbra sen. Ja ah, okej, okay. snyggt, sen, snyggt För jag vet att jag har ju varit med om Jag har ju varit med om andra spel där det tar tvärstopp Alltså ja. där du helt plötsligt Du gör om alla pengar och så kommer du ingenstans sen. Då är det bara börja om från början Börja ja, om så på var det ny på, save liksom ja. Ja, Så var det ju på X,1, då tog du verkligen ett tvärstopp Jag kom till ett uppdrag, ja. hade gjort av mina pengar Jag hade valt uppgraderingar och allting Och jag, var liksom, jag hade bara ett uppdrag ja. Nu där jag är då har jag fyra uppdrag Att välja mellan ah, där okay. hade Ett uppdrag, jag hoppar in i uppdraget och jag hade valt fel uppgraderingar Så jag kunde inte ta död på motståndaren För att jag Aha. hade valt fel uppgradering på honom Och det säger de ingenstans Och sådana där grejer Men ja. så jag kommer vidare Jag ska försöka spela det Men det är så jävla överkomplicerat Så det <laughs> finns inte <laughs> Det andra jag vill prata med dig om Är Daisy oh. Jag förstår inte vad du säger i det <laughs> låt höra Låt höra Jag tänkte hoppa in För du har ju snackat om att jag kommer hit uppgradering Och, sånt, och jag bara ja men jag hoppar in och det började bra, man började ju mitt ute i ingenstans i skogen, jag hade problem, när jag skulle göra min karaktär jag kunde inte se honom så jag springer runt om en väldigt blek kines, fine liksom. Det, det måste jag hålla med om, jag har inte heller kunnat sett någon av mina karaktärer än så länge, jag har bara äh, skit. jag kör på det som är, förinställt, play bara, play. Man får liksom vilken hudfärg vill ha, men uh, den här ljus tänkte jag, men det är jag ljus liksom ja oh. Då börjar man väldigt vit-kineska Man bara, ja, ja, fine För det ser man sen när man kommer in i spelet i menyn Ja, men då har jag fått min karaktär eh, Började på en server, det var mitt fel Jag startade mitt i mörkret Jag bara, ja men jag, jag går tills jag ser ett ljus Och så kommer jag Och så bara, puff Va? Jaha, nu var jag mitt i en sjö Så jag är kall, frusen Jag går, går, går, går Tills jag dör min karaktär av liksom, han är helt frusen och alltid han blir, Jag bara, jobba. <skratt> <skratt> Nej, skitsamma Jag tar, jag, jag börjar om Ja, fan, jag ger den en chans till jag Börjar om och så tar jag Mellan ljus, lite ljus, Lite mörkare asiat Jaha, fine <skratt> <skratt> <skratt> Väljer en med dag Bra, och så går jag, hittar väg ja, Går till staden Spelet ser ju exakt Likadant ut, och det är så tråkigt Ja visst, jag såg uppgraderingen Det sprang lite rådjur över vägen Oj, oj, oj, tänkte jag, häftigt What? Fick du, vänta, Vadå, fick du se ett rådjur? Fan vad coolt, för det har lyckats med. De sprang i en liten klunga över vägen Jag bara oj, vad Kom till första staden där jag har varit förut Ser exakt likadant ut Och det är ju det, spelet och sånt där överlevnas det, det är brevet då Men världen är så förbannat tråkig Allt ser exakt likadant ut ja. Kommer du in i ett rum ser exakt likadant ut Som alla andra, Uts utsidorna kan se lite olika ut När du kommer in i huset Ser de exakt likadant ut Väggen, golvarna Jag kan inte ens öppna alla dörrar Varför kan jag inte öppna alla dörrar mm, kan jag, Varför kan jag inte rycka i lådor Överlevnadsspel så där liksom kommer in och ser allt stängt för mig. Det är skitdåligt och det är ju det som tyvärr tar ju mig. Världen känns inte levande. Hade, hade det bara känts något bättre världen mm. så hade jag blivit lockad att komma in. Här fanns ingenting sånt. Så jag liksom jag hittar hagelgevär. Ja men bra inga skott. Nej, sprang runt i hela staden och försökte hitta skott. Nej. Hittade en jag vet inte vad det var. En skiftnyckel var det. Slog död på några zombies. Eh, tänkte, ja, ja. Sen börjar jag, ja, jag är hungrig. Ja, jag är törstig. Ja, fanns ingenting i hela staden. Jag klättrade upp på ett tak. Och så backade jag så långt jag kunde. Sprang rakt och så hoppade jag ut och tog livet av mig. Jag orkade fan inte längre. <här> men, <här> men Träffade du på någon annan spelare då? Nej, det, det var inte det heller. Det stod i början. bara Är det några spelare? Jag kollar igenom typ hela listan. i i de första som stod Ingen spelar någonstans? Nej, jag hoppar in någonstans. Det fanns inte en kotte där jag var på de serverna. Ja, jäklar, för att de serverna jag fick upp, där, där var det alltså full population på alla i stort sett. Ja. Det, det var nästan kö för att komma in på servern i sig. Ja. Nej, då så hade du en bra dag för inte en jävla kotte när jag var. Inte någon nej, men så kan det absolut vara. Det kan ju vara från dag till dag. Alltså, eller Hur tätt eller hur intensivt det är, så är det ju självfallet. Mm. Det tråkiga med att ha massor på, på serverna är just det jag stöter på istället människor mm. som vägrar att lita på andra människor som bara, ja ah, men direkt utan att tveka bara klappar till en direkt så man blir unconscious och så dör man sen Jo men det hade det... ju passat perfekt för mig För jag är en sån här väl Jag hade ju gått och bara runt och sjung Who's your daddy bitch Who's your daddy Put you in your place Aj, alltså Och då det... hade de dödat mig Och så hade jag hoppat in Och så hade jag gått fram till nästa Och bara drygat med <laughs> Här sprang jag runt på rådjur äh, En zombie Åh inte en kott Men varför du inte igen rådjurerna för då Ja men jag hade, då hade jag ju ingenting Jag såg ju ah. dem på väg till staden Sen när jag var i staden Kollade runt Det fanns två zombies Klonk klonk Ja nu då <laughs> för, för jag vet jag vet jag att den ena, en av den jag blev död av var ju mitt fel men de andra två då var det ju verkligen så här hej sa jag i micken högt så att de hörde alltså, så att jag vet att ja. de hörde jag fick tillbaka typ och så pang ja tack börja säga ja. klubben så att jag han ju faktiskt inte jag fick inte se några djur jag har bara sett det på youtube klipp att det finns djur <håll> jag har sett massa häftigt. Det ska ju gå att kunna vara kanibal Och det ska gå att göra allt möjligt häftigt Jaja. Men ingenting sånt har jag lyckats med än så länge Så att, det, ah, Jag får se, jag kanske hoppar in igen Men det, det finns annat kul som jag vill spela istället Men det, vi borde prova att spela tillsammans någon gång igen Tycker jag Ja, det var ju vi det jag, jag tänkte Enda chansen att jag hoppar in i det här jävla spelet igen Det är om vi spelar tillsammans Du kan springa är jag, ger all, jag ger all min arm och allting till dig Så kan jag springa runt naken där Och bara, <håll> Om inte annat så kan du offra dig då, då Så att jag överlever ja. Springa zigzag <hys> <hys> uh, Och sist det jag har gjort är att jag har kollat på Blade Runner Gamla klassiska uh, Final Cut på Blu-ray mm. uh, Jag vill kolla på den för Vi kommer in på ett ämne sen Som är katalogen 2017 mm, uh, uh, uh, För jag, en av filmerna är Självklart Blade Runner 2049 och jag vill inte se den förrän jag har sett den här. Så nu tänkte jag om ja, jag hoppar in och har hört lite gott om den. Både bra och dåligt. och Filmen, för att vara så pass gammal så ser den faktiskt bra ut. Ljusättning. Mm. visst det är gamla datorer och sånt, men det är ändå helt okej. Okay. Och Blu-ray ser det faktiskt bra ut och allt sånt där. Uh, det är en väldigt seg film. Det händer inte mycket. utan För det som inte vet vad det här är, det är att på jorden man har lyckats göra robotar som Ser så pass bra ut som andra människor att det enda som de saknar är känslor. Eh, ordentliga känslor och så här. Att de, de kan de här principerna. Men på jorden, om man har använt dem i arbete och sånt. Eh, på andra planeter och allting. Några robotar gick igång och började döda massor med människor. Så de robotar har blivit förbjudna. Eller sådana här androids eller man ska säga, har blivit förbjudna på jorden. Mm. Och då finns det de här Blade Runners som med hjälp av teknologi de sätter som en data framför och så ställer de frågor, känns som att ser frågor. Och okay. då kan de läsa av om du reagerar tillräckligt starkt som en människa hade gjort eller om du liksom reagerar så tveksamt som en robot hade gjort. Mm. Och är du då en robot, då dör du. Då blir du skjuten. Jaha. Eh, du blir inte executed utan du blir eh, retired. De skjuter bara. Du är What? ute av bruk. Men okay. tydligen så finns det robotar som är så pass eh, nästan som människor, att de vet inte själva att de är robotar för att de har så mycket känslor. Mm -hmm. Och sådana där grejer. Så det är ju det hela filmen här går ut på. Det kommer några robotar som har, de är väldigt... De är inte den värsta graden, eller den största graden som har de här ordentliga känslorna, utan de här, men de har tillräckligt med kraft och sånt här. Och de lever typ fyra år. Och nu försöker de komma tillbaka till jorden för att träffa skaparen för att få mera liv. Och nu, här som får då huvudkaraktären, han är Blade Runner, han ska stoppa dem och döda dem, robotarna helt enkelt. Det är liksom hela det konceptet är, Det är ganska coolt ändå Och helt okej, okay. man förstår mer om man kollar filmen och sånt där Men filmen är väldigt seg Det händer inte mycket Utan karaktärer, ja men de dör ganska fort De här robotarna förutom typ Den sista och sånt där, lite så här sporadiskt genom filmen mm. Det är inte så här jätteepiska strider Eller någonting utan det är dialog, dialog, dialog Jag ser roboten död Dialog, dialog, jag ser roboten död Och sådana där grejer som man bara ja. Men den var ändå Jag hade, ska jag vara helt ärlig så hade jag svårt Att sitta igenom de här två timmarna utan att Liksom, jag tappade intresset Flera gånger, så jag fick nästan Tvinga mig för att sitta ner och fortsätta kolla Som sagt, konceptet Jätteintressant, men Och filmen snygg, men liksom det var bara tråkig film på så sätt. så här, ja. Hade man sett det förut hade varit det varit snyggaste man har sett någonsin en häftig story. Liksom. Men för Dagens Standard är en för seg för att kunna vara en bra eller en riktigt bra film för den är okej ändå. Ja, ja. Men det finns en jättetveksam scen som jag hörde, hörde talas om så vi hörde att det finns en rape-scen wow. som jag hade hört talas om. Jag bara, ja men som inte alls ska passa in i filmen. Och jag bara, okay. men det är väl någon som har den? Nej, det är som Ford. <laughs> med sitt kärleksintresse som det ska vara, eh, alltså den är så placerad. Hon, hon är hemma och så om han dricker lite sånt där, bara. Amen. de började flytta han typ henne på halsen och sen går hon därifrån för hon ska gå. Här är så får slår igen dörr, liksom helt så här hotisk blick. Typ tryck, tycker upp henne mot väggen och bara säger att du vill ha mig. Och hon bara jag vill ha dig och bara typ något börjar grina allting What? Och sen typ alltså, helt sådär, helt passé liksom. De pippar och sen är de ett kärleksintresse. <laughs> Man bara, okej. Okay. Äh, Vad? Den scenen är helt fel. Den passar inte in i resten av filmen. Den är bara så twistad. Den, den är inte bra. <laughs> det låter ju mest bara, det, det låter lite... Intvingat dessutom Och då ja. blir det ju bara ännu mer stört Om det är så att man tvingar in en sån scen Alltså den hade Hade det varit kärleksfullt och hade jag fattat att det var kärleksstester Nu har de gjort en här rape -scen, som du verkar Och det var. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Okej, okay. om du säger nej det, uh, det, är konstigt. det blir bara konstigt När man gör så för, sån alltså, Jag har man... aldrig sett en sån här Scen som inte passar in uttaget. Man ska göra en kärlekscen och bara nej vi gör rape-scen istället För det passar ju mycket bättre <laughs> När resten av filmen är lågmält i bara diskussioner och sådant Det enda som är liksom grovt våld är typ här Man bara okej okay. uh... eh, Men nu har jag sett den Nu är jag väldigt intresserad för att se Blade 2049 Som ska vara en av de bästa filmerna förra året som jag har hört Snyggaste, ja. bäst story och allting så nu, nu har jag kommit förbi Den här guppet Och nu kan jag gå vidare helt enkelt Men I found Blade Runner för gamla Den är fan inte bra idag Är bra <laughs> i dagens standard Men det var vi har nördat Så vi hoppar in i nyheter Jo Första nyheten jag hör är, Valve drar tillbaka officiellt stöd för, från en Dota 2-turnering i Filippinerna på grund av nya regeringsbestämmelser om drogtestning. Dota-teamet gjorde meddelatet och uppgav att de tror att de nya reglerna är orimlig överträdelse av spelarnas integri integritet. Den nya politiken kräver att spelare utsätts för drog utsatt för drog, provning och screening för att komma in i landet för att delta i turneringar, enligt Kotaku. Specifika läkemedel som testar för inkluderas Mariana och kristallmeth. Valve upphäver turnerings major beteckning som inkluderar Pro Circuit-kvalificeringspunkterna för Galaxy Battles 2018-turneringen. Några spelare har dragit sig ur turneringen efter att väldrag tillbaka stödet säger att utan officiell backning och Galaxy Battles DPC-poäng som medföljer med den bakgrunden är det inte värt att delta. Och då är ju frågan, eller det svaret jag har att säga till er är eh, Valve sätter på en handgranat och låter detoneras. Vad fan håller ni på med? I alltså, alla sporter... Det låter sporter... ju, jätte, jätte, ja. ju jätte, konstigt. Jag, jag, jag läste också den här nyheten och det enda jag kan säga är att den är ju ganska vag ändå. Ja. Alltså de, de säger att nya bestämmelser gör att de, eh, om drogtester för tävlanden gör att de vill inte backa den här turn eh, turneringen. Eh, jag vet inte om det är några sinnessjuka grejer. Att, alltså att de ska testas. Alltså, jag, det enda jag kan tänka är så här om vi nu ska spela djävulens advokat och säga att de vill att de ska testas en gång varannan dag eller alltså om det är någonting sånt ja. konstigt som gör det dock så borde ju den informationen borde man ju verkligen vilja lägga fram då i sådana fall att okej okay, vi drar oss tillbaka för att vi är inte emot drogtester i e-sport vi är emot att den görs på det här sättet ja. det, för det tycker inte jag att den här nyheten speglas för jag var in på deras blogg också och tittade och läste där lite. Grann. Det står inte mycket mer där om exakt varför. Utom det är just som du sa nu, att det, det, det är på grund av nya bestämmelser är det mm. i stort sett det som sägs. Och ja, då alltså, hänger jag, jag då... inte med mm. alls. Då fattar jag inte alls. För varför ska det inte vara drogtester i... I e-sport? Du menar, vad fan gör vi det överallt annanstans? Då är det väl självklart att det ska göras i e-sport också? Eller är det någonting jag har missat? Nej, det är exakt det också vet. Alltså, det som jag har tolkat här. Det är att för, ja. att, för att komma in i landet och tävla. Så ska mm. du göra ett drogtest och du, du ska screen och De tar bild på dig för att veta att det är du som är och tävlar i det här Men landet. Men vad de fan, på, det gör de ju på flygplatsen ändå. Exakt. Liksom, ja, om du ska vara här och tävla, då ska du göra det här grejerna. Självklart. Ja. Det... Och liksom... Jag fattar inte hela den där grejen, överhuvudtaget liksom, vad håller de på att dumma sig för? Alla håller på alla menar, sporter det finns... gör det här, och så kommer ah. de bara, men hur ska vi kunna ta e-sport seriöst som en seriös sport, om liksom grundare som val håller på att dumma sig så här jävla hårt på en sån här grej som är en självklarhet inom alla Och de, de som är så jävla hårda annars på fusk alltså, ja. de är hårda på fusk om inte jag, helt utomstimmar ja. så blir man ju bänad, alltså du, du kan väl bli helt avstängd helt och hållet från deras turneringar och allt möjligt ja, om, du, om du blir påkommen att fuska. Ja. Varför, ska, varför ska inte droger räknas till det? För mm. sen, vi, alltså, sen har inte jag någon aning om, jag har inte läst några studier eller någonting om hur droger skulle påverka din prestation i spel. Men det är fortfarande så att det är ju någonting vi alla är emot, antar jag. Eller åtminstone jag själv är, är emot droger. Så var, och vi gör det ju i alla andra sporter. Mm. Det, alltså det finns ju ingen sport vi får göra det på. Nej, precis. Och då, det är helt, jag, jag utför ingen sport på elitnivå så jag kan inte säga att, att man utför drogtester på alla som mm. ska in i ett annat land och tävla. Men jag antar det. Ja, men det är liksom fint att Mariana är liksom laget i USA. Det är det inte i resten av världen. Så fan, då får väl de amerikanska Sitta och röka på hela jävla tiden Håller i Amerika och liksom, Det kan ju inte resten av världen ha sina stadgar det Får ni ju leva Men vadå, vill, vill de vara med och tävla På d, världsnivå Då får de väl ändå Fan, då får väl sluta en vecka då Nej. Alltså hur det och Jag vet inte hur man kan fokusera så pass bra Att du är e-sportare genom Mariana För eh, det är inte den uppfattning Jag har fått av Mariana kan jag säga <laughs> Nej så kan du också. Nej, jag har varit alldeles jag varit alldeles ställd när jag läste den. Jag vet inte är det någon där ute nu som har mycket mer info om det här då får ni jättegärna höra mm. av er för att det lilla jag har lyckats hitta det, det förstår jag inte varför man Nej. skulle dra tillbaka en, en hel turnering för eller ens hoppa ur den för. Mm. Alltså jag förstår de som har hoppat av efter att Valve har dragit tillbaka sin backning för turneringen. För att är man på den nivån om man tävlar för att få poäng, för att kunna kvala in till andra tävlingar och mm. för att kunna kvala in till World Series och alltså allting sånt där. Då fattar jag också att, man har, inte tid att lägga, man, man har inte tid att åka till en tävling som inte ger en poäng. Det, jag det, inte det köper jag, absolut. Det är... det är inga konstigheter. Men jag förstår inte varför man bara för att man ska få... Alltså, nej Nej, men det är Val som har fuckat upp här så är det ju bara spelarna man fattar ger ingenting nej, men då, ska, då har man ingenting där att göra och då är det bara du, du slösar pengar och tid och ja, du har inte pengar och tiden så har du ingenting att göra, fine. Det förstår jag absolut, men Val, vad fan ni håller på med det, det, det, det, det är som det är det. Ja, nej, det var konstigt. Jätte, jätte, konstigt Verkligen. Nästa nyhet vi har är en nyhet till dig som Ja, det är väldigt lycklig. Och det är att Netflix har att Bright kommer att få en uppföljare efter att den blev den mest uppmärksamma filmen på tjänsten under sin första veckas release. Stjärnorna Will Smith och Joel Edgerton tillsammans med regissören David Ayer förväntas återvända för uppföljaren men inga detaljer har lämnats. Bright är för närvarande nummer ett på Netflix i alla länder och är bland den största någonsin Netflix-original som någonsin lanserats inklusive uppföljare och uppföljningssäsonger. Hur överlycklig är du att Bright 2 kommer? Men varför, varför ge mig någonting ordentligt istället visst det kan ju säkert bli bra men jag skulle ju mycket hellre se att de kanske la energin på någonting helt annat alltså, alltså ska jag vara helt ärlig, när jag såg Bright Trail den första gången, jag trodde det var en tv-serie och det ja. kan jag se för då hade man fått ut mycket mer, de hade haft mer tid och allting, de tycker ihop väldigt mycket allting men som jag tog upp i förra avsnittet en bättre värld. Ska ni göra nu mm. när det troligtvis kommer en, gör en bättre värld, göra en hel värld. Då köper jag det, annars kommer inte jag heller vara jätteklappad på den här filmen. Nej men jag köper det, alltså, precis, men så som du sa nu, alltså, gör det till en, en tv-serie. Eller, eller om man backar tiden, gör det som en tv-serie från början mm. som de har gjort med jättemycket annat. Då skulle jag kunna gå med på det mycket bättre. Just för att som du säger. Då kan man bygga upp alltihopa mycket mer. Man kan faktiskt få den här känslan. Att det finns olika klasser i, i systemet. Det, de får inte riktigt till det tycker jag. Nej. I filmen. Man märker inte att ä, Alver är. eller Man fattar att Alver är mycket högre uppsatta. Eller högre satta än mm. alla andra. Eller högre i hierarkin än andra människor. Men det, det är också någonting som bara är så här. Här är infon. De är högre. Kör. Mm. Varför är de högre? Hur hamnade det så här? Varför blev det så här överhuvudtaget? Berätta mer om vad, faktiskt, vad som faktiskt hände för 2000 år sedan eller vad är det är de mm, hintar om där när orkerna valde fel sida. Eller vad de, nu, de, säger, de hintar ju jättemycket om sånt i filmen. Varför mm. inte bara göra det till en serie då och berätta allt det? För då skulle jag kanske kunna komma tillbaka in i det hela på något vis om jag faktiskt fick reda på allting också. Mm. Men som film så ser jag inte alls var de ska ta det här vidare någonstans heller, riktigt. Nej, det, det. Liksom, de gjorde ju Bright Jabba men en -se tv serie Fine, ny, ny skurk varje avsnitt och de utspelas olika i världen. Det var liksom mm. det jag hade liksom tänkt. Liksom. Ja, men så är det. Det kan vara ganska coolt. Det kommer inte vara det bästa, men det kommer inte vara dåligt. Nu blir det nej, exakt. bara. Okej, okay. men nej. det frågade inte jättemycket det, äh. kan jag inte påstå. Jag är inte astaggad, men jag är ju inte superförvånad heller om det är så att de ligger, ligger den på topp 1 överallt. Ja, men då mm. fattar jag också att de vill slänga in mera pengar på den, självfallet. Men, ja. men man ser själv att... Nej, jag tycker att... Och samtidigt så här också tycker jag att... Det är klart att den ligger högt upp. För sådana som oss tycker att det ser häftigt ut när du ser trailern. Ja, men de har ju, det ju allt. Det ju skit på allt ut ja. från början. Ut. Vi har vi har Will Smith. Vi slår ja. ihop liksom... Och Suicide Squad, fine, you gjorde dem också. Det blev ju också skit. Men det <laughs> här är liksom fine, Netflix egna. Ja, men det är klart, för Will Smith och liksom fantasy och allting. Det är klart man kommer gå i en modärd-sättning. Det låter som en serietidning utspelas framför en. Men det blev inte så bra som man hade kunnat hoppats. Nej, nej. Sista nyheten vi har är Wonder Woman 2- kommer att vara en helt annan film från den första filmen- enligt regissören Patty Jenkins- Medan hon talade till Entertainment Tonight på Palm Springs Filmfestival tidigare i veckan– –diskuterade Jenkins kortfattat hennes vision för den förväntade DC-filmen. Regissören behandlade Wonder Woman 2 mer som en helt separat film snarare än en uppföljare. Men Jenkins har lugnat fans. Wonder Woman 2 kommer fortfarande att behålla några av de saker som människor älskade från den första filmen. Hon säger så här. Vi har faktiskt en helt annan film med mycket av samma– Liknande som Saker vi älskar, men det är en egen film helt, så det är ingen tvåa för oss, säger Jenkins. Det är helt och hållet ett helt nytt äventyr som vi inte kunde vara lyckligare att få göra. Van de 2 kommer att öppnas i biografer den 1 november 2019, medan inte mycket är känt för närvarande om filmen kommer det enligt uppgifter att ske under slutet av kalla kriget på 1980-talet. Och det var lite som vi hade trott att det kommer inte vara någon direkt uppföljare på så sätt det är, som de snakkar om, lite mer spionfilm under Kalla Kriget 1980 som det gått rykten om. Och det kan vara riktigt coolt. Och det är liksom, allt behöver inte vara uppföljare som direkt går efter varandra, utan det, det, det är lite som Dark Knight-filmerna. Utspelar mm. samma universum, men det är ju inte direkt uppföljare, utan de har sin skurk, de har sin utprägelse och allt sånt där. Och lite mm. mer åt det, det kan jag gilla absolut. Du då. Taggad på vad du alltså, var två eller? Jo, men det är väl klart. Det, jo, det är taggad Och det är klart jag vill se den och, och så. Men. Ja, jag vet, jag vet inte. Alltså det, det, det, är, det är bra att det är bra att inte är två. Så, så mycket kan jag säga. För jag tycker ändå att det, det är jättemycket serier eller jättemycket filmer. Jättemycket film Franchises. Där du kanske faktiskt bör. bör har sett allting som har kommit innan numera. Mm. Alltså det kommer två, det kommer tre, det, alltså allt sånt här. Där du faktiskt måste ha sett det som är innan för att kunna uppfatta eller njuta av det lika mycket. Och mm. Är det här då ett helt annat snedstep? Då kanske det räcker med att veta vem Wonder Woman är. Eller var någorlunda i universumet. Du behöver kanske inte ha studerat filmen 10 miljarder gånger för att fatta filmen. Mm. Och då kan det vara, då kan det vara jävligt intressant, absolut. För mig, Jenkins och då tillbaka, liksom, det var det jag vill ha. Sen vad de gör med det, jag tror det kan bli bra i vilken fall som helst. För nu har jag förtroende för de här två damerna. Absolut, mm. och Galgodot som vad det var, men jag kan inte se någon annan som henne. Och Jenkins har lärt sig från första filmen och liksom hört allt kritik och allt sånt där. Och, jag tror det kan bli riktigt bra. Absolut, det ska bli jävligt intressant att se vad som, vad som händer för jag menar, det, vi tyckte ju båda två om filmen så att mm. det, det ska bli kul att se vad, vad de gör med det, absolut och kan de då spela vidare på, alltså spinna vidare på delar av det eller ta de bästa bitarna och kanske faktiskt till och med tillföra mer nytt intressant, då kan det bli skitbra, verkligen mm. och det som du säger, de, hon gör ju en fantastisk roll dessutom så att jag kan inte se någon annan göra det nej, så att, nej, det ska bli jäkligt intressant Intressant, intressant men det var vi hade i nyheter som in i ämnen. Ja. Tänkte, ska vi börja med din? Ska vi börja med min? Det får spännande. Nej. Absolut. Och eh, jag vill mest bara så här, Vi som har börjat läsa serier nu. Och vi är rätt inne i, i superhjälteträsket. träsket där. Eh, det finns ju stört många. Superhjältar. Och dessutom så är det ju rätt mycket så att du är rätt mycket mer DC och jag är rätt mycket mer Marvel. Hell yeah. Men det är ju sjuk... med Marvel-kepa <laughs> Det är dock jävligt intressant att det finns... alltså, De flesta finns ju i båda universumen, skulle jag vilja mm. påstå. Absolut. Ännu mer efter att jag gjort lite research inför det här avsnittet, skulle jag säga. Mm. Att... Man, det skäles ju ganska hejvilt åt båda håll. Precis. Du skickade ju en ganska bra lista där. Jag känner ju igen många, men inte allt. Så jag nej, har bara tagit ut dem jag känner igen från de här. Ja, men absolut. Eh, men jag tänkte: Man kan ju inte bara prata om hur lika de är, utan vi måste ju också nej. välja vilka som är bättre, såklart. Så Aha, du kan ja, väl så. Du kan ju säga vilken, och så kan vi diskutera lite om dem, och sen säger vi. Vilka som är bättre helt enkelt. Och eh, tyvärr så är det ju som precis som du sa, du är ju Marvel i DC. Så mycket kommer ju säga sig själv, men vi kan ju också diskutera varför vi tycker de är bättre i så fall. absolut. Och då finns det ju bara en vi kan börja med. Det, det, det finns bara en. Och det är såklart. Och såklart Deadpool, Deadpool versus desskok death, där borta. Ser ni ja <laughs> Det är liksom, det går inte att välja mm. någonting annat. Så, så enkelt det är det ju. <laughs> Och, alltså, jag vet inte Liknelserna är ju enorma mm. Det, de, är, de är båda två Assassins eh, Dessutom så att de Oftast är anti -hjältar, de, Båda två dessutom ja, Det är de precis. flesta fallen åtminstone eh, Ännu mer så att Deras första appearance, äh, appearance Båda två är där de blir anlitade som Assassins för att ha ihjäl diverse olika människor. Mm. Jag tror att eh, Slade ska ha ihjäl The New Teen Titans och Wade ska ha ihjäl The New Mutants. Så mm. att det är ju ännu fler liknelser där skulle jag säga dessutom. Eh, men det slutar med att de arbetar för dem eller med dem istället. Ja, till slut så blir det lite så... Ja, och det, är, det är lite alltid så skulle jag vilja säga. Åtminstone, mm. för, åtminstone för Deadpool som jag har lite mer bakgrundshistoria på skulle jag säga. Mm. Att det är alltid så han är den stora, tuffa, hårda match och mördaren mördamaskinen i stort sett, kan allt. Mm. Och slutar ändå med att han får något slags samvete och vill hjälpa till, mm. typ. Uh, uh, du lite annorlunda Mm. Han är ju mera Han gör det han liksom blir betalad för Man ja. har även en code of honor Utan han mm. gör, han följer en code liksom. Och ja, de flesta Batman alla vet hur den är Så de vet, ja men du är betalad för det här Och sen släpper man det liksom, liksom Man vet att du kommer inte gå över Den här gränsen Har mm. du hittat mm. ditt offer, jag vet att du kommer inte döda En hel folkmassa utan jag vet att du kommer döda en Men ja. jag, jag tänker fortfarande försöka stoppa dig att döda mm. den men jag vet, jag kan också vara lugn med att du in, skulle Joken gå på samma person då hade ju alla i den där jävla inte dött. Ja, exakt. Liksom Deathstroke, han går efter sitt mål. Mm, mm. Så det är så absolut, han är, inte, han är inte god på något sätt men han har fortfarande sin code of honor. Ja, exakt, exakt. Men däremot, så, eller däremot jag ska, eh, vill försvara lite grann med att de som har svårt att se att de är lika idag mm. de förstår jag. För att Marvel har tagit Deadpool åt ett helt annat håll. Uh -huh. Alltså, det är mycket mer komedi. Det är mycket mer, alltså, det här är det, Jag har läst serietidningar där det i stort sett inte händer ett skit. Nej. Alltså, jag har läst fem nummer av, av samma, liksom, historia. Och han har inte haft i en människa eller han har inte gjort någonting. Han typ sitter och spelar kort med mm. några stycken i en källare, liksom. Det, det, vad som helst kan hända med honom. Ja, precis. Däremot så, från början när han kom... Så är han mycket mer av en kopia mm. av Deathstroke. För att Deathstroke och Slade Wilson eh, kom ju ut första gången. Eller för, hans första appearance var 1980 i just The New Teen Titans. Och Wade kommer först 91 Så att man har ju garanterat kopierat den här människan. Mm. Och det går till och med runt, vad heter det? är lite homager om att han är just döpt som Wade Wilson just för att det ska kunna man tänkte att det skulle kunna finnas någon kusinkoppling ish till just Slade Ja, de har ju varit väldigt Ä öppna med att det här är en rakt, men jag har tagit honom och bara lagt till med komedin och det här för det som jag också märker en stor skillnad, nu mm. för tiden i alla fall väldigt ja. nu för tiden, det är att Slade är ju han är som Batman, han är beräkning, han, han är så mm. översmart taktiskt, mm. att han listar ut allting så när han går ut på ett uppdrag då vet han, liksom som Batman, jag vet vad som kommer hända tio steg fram mm. medan Wade, Deadpool han går in där och så får vi se vad som händer det kommer gå det min exakt. väg, men vad fan händer på resans gång, det vet jag inte medan Deathstroke, han, han har redan räknat ut det är så här det kommer hända mm. Mm. Jag, jag, har ju, jag har ju läst det första... Äh, Deadpools första appearance. Mm. Äh, från The New Mutants. Och äh, nummer 98 för den som vill kolla upp det. Äh, där är han... Asseriös skulle jag säga. Jag har varit skitförvånad. Jag som faktiskt har hoppat in på Deadpool nu. Mm. Alltså bara för något år sedan. Och började läsa serietidningarna. Och liksom försökt kolla upp allting. Kolla på barnprogrammen. alltså Försökt titta på alla appearances han har. Mm. Och då är han ju jättekomedi, det är jättekul, det är, oj, oj, oj, oj. Han förlitar sig verkligen rakt igenom på sin healing factor. Han liksom, det är liksom ingen plan, ingenting. Står det 20 bad guys med liksom världen. då mm. springer han bara. Han kan, han kan ta katanas då, för det tycker han är spännande liksom. Det, så här, det här kan bli kul. Mm. Och så slutar han med att se ut som en svejtcherost och han måste byta direkt typ. <laughs> Det, liksom, det finns ingenting kvar av den. Han slutar som neck i stort sett för att dräkten har så, mycket, så många kulhål så har ramlat av. Men går, ut, går man tillbaka till i början, alltså när han föddes eller när han kom till om man ska säga mm. så. Då, så då är han verkligen jätteseriös. Jag var skit... Jag hade jättesvårt att läsa numret till och med. Mm. Men efter ett par gånger och man liksom faktiskt tänker att det här okay, det här är från början, det, här, det är länge sen, jag fattar vart allting kommer ifrån. För mm. det kommer ju det är ju jättelika mm, Det är det ju absolut. verkligen och Jag antar att just för att de är så lika Så tog Marvel sig lite friheter Och bara så här Vänta nu, vi, vi kan inte Vi kan inte bara kopiera, det går inte Så vi svänger av lite grann åt ett annat håll istället Och gör det på ett annat sätt mm. Men då är ju frågan Vilken tycker du är bättre? Det beror alltså, Jag kan faktiskt hålla med Jag har inte läst så mycket Eller ens kollat upp Deathstroke så mycket mm. Mer än just vad jag har hört av dig och några, några gånger har jag väl sett honom eller fått han har väl fått vara med i några stories mm. jag har läst, så är det ju. Men jag tror att det beror på vad jag är sugen på, okay. faktiskt. Eh, för att är jag på det här humöret där jag bara vill sätta mig ner ta en tidning, läsa bara sitta och le liksom en, en timme då är det ju Deadpool rakt igenom mm. utan bekymmer. Det, det finns ingen annan i stort sett. Däremot så skulle jag vilja ha lite mer Lite mer Batman, ska jag säga. Då skulle, då, då skulle jag absolut kunna ge mig in på Deathstroke. Så jag jag är sådär mellanmjölk och säger faktiskt att det beror på vilket tillfälle. Och det det är vi, problemet vi har i den här podden. Att du är så jävla försiktig hela tiden. Sätt ner foten och säg vad du tycker för helvete. Nej, men alltså jag, jag är ju oftast mycket mer också... att jag, jag sitter ju hellre och ler än att klia mig i huvudet. Så att Deadpool är ju min favorit, absolut. Och det om jag orkade vrida runt kameran så skulle ni få se det. Eftersom att väggarna här inne är klädda med honom i stort sett mm. överallt. Så att det, han är ju lätt min favorit. Absolut. Eh. Självklart till jag O.G. Original Gangster. Jag tar Deathstroke <laughs> all the way. I serieformat för... Mm. Deadpool för mig är för löjlig. Det är, det är för mycket som Jaha. Bara ja, men det här som jag har gett svårt med att fickorna är i hål. Liksom. Det är portalet i ett annat universum som man kan dra ur vad fan som helst på Vill Han en ha? basogi, ja, men de får ju det bakfickan och grejer. Och såna nej, grejer nej, nej, tycker nej. nej. Jag. Han har sina pouches. Inte mm -hmm. ja, men... i, i, i, i fickan, han har pouches. Ja, sorry, sorry, sorry. <laughs> Sådana där grejer. Och liksom det här. Visst, jag har fått något skratt, men jag har inte läst jättemycket om honom och sådär. Och det är C-tiden, och det är där jag tycker är bäst att läsa om sånt här. Mm. Eh, och se sånt här. Och tv-spel och allting. Men filmuniversumet, där kommer det Deathstroke aldrig komma i ikapp. Deadpool. Tack vare äh. Ryan Reynolds, de hittar perfekta skådespelare för den perfekta rollen. Och hur ja. DCM försöker Även om de skulle ge ett liksom en ny Batman-trilogi fast man har Deathstroke som en av skurkarna så kommer han, den aldrig kunna bli lika bra som Ryan Reynolds, som Deadpool. Så filmuniversitet, absolut, Deadpool kommer alltid vara bättre där. Men mm. i det stora hela så Deathstroke är min favorit, så är det bara. Ja, ja. Eh, eftersom att jag ändå har tagit, eller ändå vad heter det, letat fram det så kan jag även nämna då att eh, Slade Deathstroke är skapad av Marv Wolfman och George Perez. Och Deadpool av Rob Liefeld och Fabian Nisesa. Eller vad han heter? Mm. Ah, någonting sånt. Mest bara för jag själv vill försöka bredda mitt, mitt kunnande om saker. Så att därför det kunde vara kul att nämna åtminstone. Mm. Eh, vad har vi efter det? Har du någon mer versus? Jag har eh, en till faktiskt. Eh, från eh, de är väldigt lika, alltså här kan man nästan tro att de alla fyra är stöpta i liknande former. Okay. Det är Deadshot versus Bullseye, mm. om du vet, vet vilka de är. Absolut. Eh, och Bullseye är ju från mycket Daredevil, vet jag. Exakt. Och exakt. Deadshot är ju DC som sagt, han är ju Suicide Squad och allt möjligt. Precis, precis. Och vem skulle du säga att du. Vem, är vem föredrar du där? Eh. <laughs> Nu kommer det åter som att jag är Deadshot men, eller DC men det är Deadshot jag tycker ja. okej, men det är för att jag har typ ingen koll på Bullseye enda gången jag har Nej. sett Bullseye det är som jag kan komma ihåg det är gamla Ben Affleck, Devil när Bullseye är med och har sitt så här, inristade märke i pannan det är enda gången, det är därför jag vet att var han är ifrån men annars har jag inte mm. någon koll på den karaktären så därför blir det liksom Deadshot. Men, men då kan det vara lite spännande så här då. Vem, vem, vem skulle du tro var den som kom först? Oj. Om du fick gissa? Jag, jag har ju skrivit upp det men nu kommer jag inte ihåg bara för det. Jag tror det var Deadshot som var först. Exakt. Var det, deadshot eller Floyd Lawton eller vad han heter. kom Första appearance var 1950 ifrån Batman nummer 59. Oj, han är så gammal. Ja, ja. ja det, det, i alla fall det var den info jag kunde få mm. fram av det. det. Och det tyckte jag själv var väldigt imponerande. För att jag har ju typ stött på honom nu. Ja, ja. Alltså inte hört talas om honom tidigare i stort sett. <laughs> inte jättemycket i alla fall. Nej. Så att de är båda två ganska nya för min del. Bullseye träffar jag på ibland. Men inte jätteofta. Nej. Så att det, det var två ganska så... Vad ska man säga? Udda karaktärer för min del. Mm. Så det tyckte jag var, tyckte jag var intressant för du har ju det har ju då Bullseye för han kom 1976 sen ifrån Daredevil nummer 139 eller 131. Mm. så att det, han, de är, ju, det är ganska långt emellan så man kan nästan tro att man tänkte liksom ja nu har det gått till lite lång tid så nu är det mm. lugnt att kopiera liksom. ja, Just och just för att varför eller varför jag tyckte det var intressant att ta upp vilka som hade skapat dem dessutom, mm. är dessutom för att där har vi nämligen ett namn vi känner igen då. Okay. I alla fall på Bullseye. Det är Marv Wolfman som, hade, som även hade skapat eh, Slade. Ja, ja. ja. Nämligen. Okay. Det, det är sa samma... En av skaparna är samma ska jag säga snarare. Jo, de är ju väldigt liknande när man ser dem tillsammans. Exakt, exakt. Eh, sen då, bara så här jättesnabbt det är, har lite trivia från de båda två nämligen. Mm. Eh, Bland annat från Deadshot. Han, har ju, han påstår sig ju aldrig ha missat. Eller påstår sig aldrig att han, att han aldrig kan missa. Eller aldrig nej, ska missa typ. Eh, vet du varför eller var det kommer ifrån? Jag har läst någon gång men nej. Jag kommer inte ihåg. Eh, han har, eh, det här är i alla fall den origin storyn jag har hittat. Eller som jag läst. Som jag tyckte var lite intressant. Var just att... Hans mamma och pappa hade det inte jättebra hemma. Det var misshandel och det var ja. det, det var hårt hemma om vi säger så. Eh, mamma ber honom att ha hjälp pappa. Okay. Just för alltså, just för att det, nu droppen är nådd. liksom. Det har mm. gått för långt. Eh, han, han klättrar upp i sin träkoja hemma i trädet ute på gården. Och tänker, <laughs> tänker skjuta pappa in i huset så att säga missar och träffar sin bror istället, som dör efter det så, så, så svor han och sa, jag kommer aldrig missa igen jag ska aldrig missa därifrån, därifrån kommer, åtminstone den origin storyn jag kunde hitta i alla fall mm. det tyckte jag var lite intressant jo, jag har hört också hört något men han har missat flera gånger senare, men ja. <laughs> han, vad han säger i alla fall eh, exakt, exakt, exakt eh, Sen Vet du vad, vet du vad eh, även Bullseye han är lik en till karaktär i mm. ett helt annat eh, hänseende. Vet du vilket? Nej, inte så här på Racco. Hä? Eh, han, han har ju eh, varit med om en liten operation. Okej. Okay. Efter att ha för det här är trivian på Bullseye. Att han, han var med om ett eh, eller han föll från en byggnad i stort sett. Och när han landade så bröt han ja, enligt det jag läste så i stort sett alla ben i hela kroppen. Okay. Eh, och med hjälp av en eh, viss läkare så fick han eh, adamantium beklätt eh, skelett. Ah, Eller åtminstone stavar, in, stavar inopererade i skelettet för att eh, för att kunna sätta ihop honom igen. Okay. Och jag antar att man använder det lite grann för att kunna förklara hur han kan ta så mycket stryk ja. sen. Eh, och förklaringen varför han överlevde eftersom att man på, det påstås väl att Wolverine bara överlevde tack vare sin eh, oh, vad heter det Ja, healing mm. power. Är att när man gjorde det på Wolverine så gjorde man det inte på rätt sätt. <laughs> Okej. Okay. För, för att det skulle för att kroppen skulle ta emot det ordentligt uh -huh. eller ta emot det på rätt sätt så behövdes det en viss urp. Alltså läkemedel i alla fall. Som då. Som när Bullseye opererades. Så fanns den med. Ja. Så fanns det där. Allå? Allå. Då var det liksom noga och liksom ordentligt gjort. Därför överlevde han ja. det, det tyckte jag också var lite intressant. Sådär. Vad, har, har du någon med då? Jag skrev upp några stycken. Jag har inte någon slags bakgrundsfakt. Utan jag skrev bara. Vilka jag kände igen. Och vilka är Ja, mot dem. Mm. Eh, bland annat Aquaman i DC Är ju tagen av Marvels Namor The Submarine Ja eh, Det är ju någonting och där var jag ju. Är det någon du känner igen alls? Jag känner igen båda de här eh, Namor mm. har jag inte läst jättemycket men jag har sett honom I någonting lite då då Aquaman ja. har jag läst flera gånger tack vare att jag läste Mycket Justice League förut mm. eh, Och varför är det? Här tänkte jag bara jag tycker Aquaman är coolare för mig <laughs> jag måste se tjävla ut. Absolut, jag kollade in den där också. Jag har, jag har bara några utvalda som jag tyckte var lite extra intressant som jag har skrivit ner mm. info om, om man säger. Men jag kikade på den där också. Och ibland är, alltså, liknelsen är ju slående ibland. Mm. Jag, man fattar ju inte hur de inte har blivit stämda alltså ner på skosulorna. Ja, precis. För det är ju helt sant. Vissa karaktärer är ju verkligen så här, shit, ni... Uh, Nej men ni måste ju ha bara tagit Ni läste första numret Boom! Här har jag min nya karaktär mm. Förstår inte hur det går ihop verkligen Nej <här> <här> precis uh, Har du läst någonting om Name of the Submarine För jag antar att du har koll på Aquaman Men jag har, koll, ja, precis, som sagt, jag, jag har inte superkoll på Men jag vet vem han är, det är typ det jag vet. Eh, jag har inte läst någonting alls om det. han var en helt ny karaktär mm. för mig nu in, inför det här så att säga. Ja men då, då antar jag att du tar Aquaman för det är han du vet vem det är. Ja, såklart, ja. såklart. Eh, jag har en intressant till som mm. jag har skrivit upp lite grann, där det just är, enligt mig, är... Alltså man har, ritat, man har ritat samma karaktär, eller gjort mm. exakt samma karaktär, bara till två olika universum. Jag har det tre är... stycken, så jag antar att den är en av dem. Ah, okej. Okay. Men kör den du då, får eh. vi Om du har den först. Ska jag spara den som du har, för jag antar att det är den sista jag har här. Okej, okay, eh. okej. Okay. Först har jag Marvels Black Cat, taget från DCs Ooh. Catwoman. Ja, visst, visst. Eh. Där är ju väldigt... Black Cat såg jag i Spider-Man förut, och... Ja. ja, jag tänkte ju bara Catwoman, det är ju DC, nej, Black Cat Jaha, det är exakt samma jävla karaktär Det är, ja, det det är enda som är borta Det är väl att hon inte har en piska, det är väl det Eller hon är piska Jag, jag, jag tror, tror att hon har piska i vissa Det kanske inte är alltid, nej, men, men hon ja, har en piska ha. <laughs> Ja, hon har en piska Hon också äh, För det är ju också, nej, där har man ju tagit Rakt av, kan man säga <laughs> Men förstå, förstå om det här skulle hända idag Ja Alltså, säg att någon skulle... Skulle skapa en karaktär idag Och göra Vi tar det på filmduken mm. För då skulle det gå fort <laughs> Om någon skapar en karaktär eller släppte en film Och så året efter Eller inte vet jag ett, ett halvår efter mm. Så släpps en ny karaktär som är, Eller en ny film från ett annat universum De, de skulle ju aldrig få den filmen kvar <laughs> Nej det är väldigt Det, det här är ju taget rakt av Så här. det bara in, inte om de är så lika Nej. i alla fall som, som, de här, som de här är. Nej, då de skulle är, istället för att säga Catwoman skulle de säga Woman Cat. De är ju samma sak. Liksom. <laughs> de är verkligen jätte jättesjuka. Men är det, har du läst någonting av dem eller varit i kontakt med dem på något sätt? Catwoman har jag jättekoll på. Hon har jag läst mm. hur mycket som helst av. Black Cat har jag aldrig läst, men jag har känt sen... Alltså, hon var ju med i Spider-Man från 90-talets animerade serie. Jag såg henne första gången och jag har sprungit på henne någon gång när jag läst om det var Spider-Man eller om det var Vän om något sånt där. Så jag, jag har hennes mm. stött på lite, men Catwoman har jag full koll på. Och mitt val är ju självklart, Catwoman. Mm. Det mm. En alltså, av de bästa karaktärerna. Det är ju självklart så, Catwoman är ju den som har slagit mm. också Dessutom, för det, det är ju en genomgående Grej också skulle jag vilja säga, i de karaktärerna Jag har hittat och sett är ju Att de En utav dem Har ju slagit, det spelar ingen roll vem det var som var Först, nej. en av dem Har ju bara sprungit iväg ja, Alltså bara så här. man släppte den Även om det fanns en exakt likadan Så gjorde man ingenting med mm. den då Inte tillräckligt snabbt i alla fall, så att den skulle slå På samma sätt, nej för jag kan tänka mig att, för jag, precis som du säger, jag har sett eh, Black Cat i eh, Spider-Man, an animerade serien. Mm. och Visst, jag har sett den och jag tyckte att det var varit bra, det har varit intressant och allting sånt. Jag tror till och med att det var hon jag såg först. Eller kom i kontakt med först. Okay. Just genom, alltså, kolla på tv, kolla på serierna och alltihopa. Och sen senare liksom kom jag i kontakt med Catwoman. Okay. Så att, men det är inte så att jag vet jättemycket om Black Cat, men... Jag visste ju vem man var innan. Mm. Men det har aldrig slagit mig förrän nu. Att, vad fan. Det är ju två olika karaktärer Alltså. Ja. ja, det är jätte, jättelustigt. Och de är ju sjukt lika. Ja, precis. Verkligen. Nej, för jag såg ju Batman The Animated Series. För den kom ut ut jättetidigt. Ja. Och den såg jag när jag var väldigt ung. Och, men det gick ju inte när vi var barn så där jättemycket. Utan jag såg någon film och lite sånt där. Mm. Uh, och då fick man ju se Catwoman. Och jag, då hade jag koll på henne. Och sen... Spider-man gick ju faktiskt när vi var små på TV. Ja, så där spra, man man har kan jag men här också Ja med kul och sen när man blir äldre bara nej det är två helt olika personer man bara. Ja. Precis. För jag tror nämligen exakt det hände mig också. Just det här att jag satt och tittade på TV-serien där, där, där, där, där jag har varit äldre man gick in i Batman's bar. Åh där är hon ju fan vad balt man tittar på filmerna, man tycker det är lite häftigt och så bara vänta nu. Vad fan de där två kan inte, det kan inte vara samma det kan inte vara samma. Det går ju inte. Så att det är jätte jättekul. Just Catwoman är ju svår att ha missat mm. i, i, i filmerna och allting. Så att det, det är ju den som har sprungit iväg mest. Ja, absolut. absolut. Selina Kyle, hon har ju sin egen serietidning och allting så de kör sitt spår på. Äh, Catwoman äh, en av de bästa karaktärerna DC har så är det BA? Ja, absolut, absolut. Äh, vad hade du med kända? Marvels Hawkeye, tagen från DCs ah. Green Arrow. Uh, och Green Arrow kan man ju säga att det är taget rakt av från Robin Hood men <laughs> uh, <laughs> det här Hawkeye hade jag ingen koll för förrän just Avengers ja. det var ju Avengers man fick leda på honom, Green Arrow har jag också sett mycket förut och läst om allting sånt där Hawkeye det var Avengers när den kom första filmen, det var ju första gången jag, och jag aldrig sett honom i en serietidning eller någonting utan jag har ju bara sett honom i eh, filmuniversumet mm. Mm. och de gör inte mycket med honom förrän vilken film var det senaste, Avengers? När han fick en ganska lite större roll de gjorde med att han slutade här man fick träffa hans familj och allt det där. Oh, bra för fråga. Det var inte civil att vara, men det måste ha varit Avengers 2, Age of Ultron. Ja. Det är typ ja. den där man fått lite känsla för men annars tycker jag alltid att han har varit en sidokarakter som inte har synts alls eller gjort någonting med alls. Så Nej. för mig är det självklart valet där Green Arrow för han har jag sett mycket av bland annat Arrow-tv-serien jag har sett honom i Justice League i spel, jag har sett honom överallt Hawkeye har jag ja, det är bara filmerna och där gör han inget och gör de inget in med honom så. Plus att jag tycker faktiskt inte att han är superbra Jag hatar sån direkt i gamla hans gamla direkt när han, när han först jag hatar den direkt, kan jag säga han ser ju jag gillar verkligen konceptet. Jag gillar. Det som du ska lägga till att jag, är, jag har inte kollat på Arrow. Jag är inte jätteinsatt i Green Arrow hela den biten. Okay. Mer än att från Injustice 2 som jag spelade här nu nyligen. Mm. Där älskar jag. Han gör något skit bra där. Ja, han är ju klockren verkligen. Och då jämför du ändå helt plötsligt med Avengers, alltså och, han är ju jätteblaset helt plötsligt då. Han gör ju verkligen ingenting där. Och Green Arrow det, mm. i tv-spelet är med som han är i serietidningen. För han är bättre okay. där än vad han är i Arrow. I Arrow, ja. det är en okej okay serie men han är inte mycket. Men i tv-serien eller i spelet och serietidningen där har han humor, han har kaxighet mm, han har allt mm. där. Så absolut, de tog rätt Green Arrow för han är inte alls lika bra i tv-serien kan jag säga. Nej, och Jag känner nästan att jag måste nog djupdyka lite grann i just Green Arrow efter att ha spelat spelet. No, nice. Säger du dessutom att de är, att de är närmare serietidningen mm. då också? Då blev jag väldigt taggad för att honom gillade jag verkligen. Läs då Arrows. Jag har inte läst, jag har läst någon av Arrows egna, inte mycket. Men Nej. läs hans istället för Justice League. För Justice League är i stora sätt inte bra när ah, okay. det blir allt för mycket, för han syns inte jättemycket och de tar överallt, och där är ju Superman, Wonder Woman och Batman som syns mest så kolla mm. upp Arrows egna om du ska kolla upp Arrow, det kan jag rekommendera Ja, absolut absolut. Och sen har jag bara en kvar, det är väl den du hade Asså? Thanos och tagen av DC's Darkseid Det är inte den N Nej, det är inte den jag har nej. faktiskt jag har, jag har fler också, ja. men det var inte den men då Det var med inte den, den jag tänkte på Ja, Thanos. Han är tagen av DCs Darkseid. Men här är den här lite skiften, tycker jag. För jag tycker de har gjort Thanos bättre än Darkseid. Det är typ exakt samma karaktär och sånt. Men mm -hmm. de är, på något sätt tycker jag Marvel har lyckats gjort Thanos mer intressant än vad Darkseid är. Darkseid är bara en med jättemycket karaktär. Dimper ner, spöar och så försvinner han. Thanos har ja. ändå Byggt någonting med. Man försöker göra någonting. mystik med honom. Man försöker bygga upp honom som och karaktär och allting och sånt. Så, jag, som sagt. Jag lyssnade på Abon Comics senast. Så pratade jag om det Infinite Gauntlet som jag läste, som inte alls var bra. Förrän mm -hmm. lite. När man fick se Thanos utan. Det Infinite Gauntlet. Mm. För då fick man äntligen se en riktig karaktär som jag aldrig har sett Darkseid. Utan Thanos. De gör liksom honom att. Ja, men han tänker han är smart, han är väldigt mäktig Men det, det är för att han är En så pass bra karaktär och när han inte, ja. För han blir ju twistad av Det är inför ett han Om ja. man märker, och när man då får se honom utan det Och när han är klartänkt, då förstår man liksom Hur mäktig han är som bara sig själv mm, Så Thanos tycker jag är mycket verkligen. bättre Det där, för jag tycker han är en bättre karaktär Helt enkelt Ja men det kan jag hålla med om Jag har dålig koll på Darkseid okay. Eller Darkseid äh, Dark heter. Heter uh, <laughs> Ja det är jätte, jätte dålig koll på honom. Jag vet, jag känner till honom och jag vet om honom. Mm. Eh, men inte mer än så. Däremot, så, precis som du säger, Thanos är ju faktiskt en eh, mer och mer intressant karaktär. Mm. Jag har inte kollat upp jättemycket av honom innan. Eh, Först började hintas om nästa film här. Eh, men ju mer jag kikar på honom, ju mer jag tittar på honom, Precis som du säger, han får ju ändå ett djup på något mm. vis. Han, han verkar ju ändå vara... Han verkar inte vara... Han kanske inte är så allsmäktig som man vill tro från början. Nej. Utan han har ju faktiskt... Det, det finns ju ändå någon där bakom på Nej. något vis. men det är... För jag vet inte, Kommer du... Vill, har du tänkt att läsa Infinite Gauntlet? Ja, jag har redan börjat ska ja, jag säga. Då ska jag inte säga för det som jag tänkte säga absolut är absolut i slutet av den boken så ska jag inte nämna. Det ah, nej ens. Tack, då får vi prata om det någon säga. annan gång du och jag då. <laughs> Kanske kommer framåt om ett annat, vem vet. Vad hade du för något då? mer? Jag, jag har en som jag är skittagad på. Jag har inte kollat upp den så jättemycket. Okay. För att jag vill påstå att den, Till utseendet ser ut som exakta kopior. Okay. Det är Captain America. Ja versus Fighting American. Alltså jag såg den här bilden men jag har ingen aning med <laughs> Fighting American här. <laughs> Inte jag heller. Men det räckte med bilden kan jag säga. <laughs> ja. er, så, ni som lyssnar, gå in och googla. Alltså Captain America versus Fighting Ameri American. Eh, alltså de ser ut som, det är ju samma karaktär för fan. Ja, där, där har man, där hade man noll fantasi kan man säga. Ja, det är helt sanslöst. Det är som sagt, jag har inte kollat in någonting så, så att, men bara utseendet räcker, ja. skulle jag säga. Det, det räcker på hur, hur lika de är. Dräkterna ser fan exakt likadana ut. Båda två slåss, vet du, de har exakt samma sak med, alltså just det här åh, eh, eh, vad heter det? Serumet. Eller alltså just ja. att de har blivit enhanced humans. Yes, okay. The, eh, Captain America är ju, eller har ju, om, alla fall om man går på filmerna, så är det ju hela den biten Eller hur det går till så att säga eh, Fighting American för mig att Han själv är typ den som forskar på det Okej okay. det, det är lite mer typ Green Goblin över det mm. Eller om man, ja, det är lite mer den stuken man, man gör, han håller på och forskar på det själv Och så typ testar Så att äh, det är jättesjukt Båda två har en sköld att slåss med dessutom mm. Alltså så det, det är verkligen jätte lika varandra ja, ja. Där ser man Den jag hade dock ja. Uh, som jag var som jag också varit förvånad över Eftersom jag aldrig hört talas om den andra karaktären Var Wasp versus Bumblebee mm. Jag skrev upp den först För jag har hört lite om Bumblebee Men inte jättemycket Wasp har man ju koll på Ja, ja. Men ja, det, det är väldigt lika. Alltså det är Helt De, de är ju också exakta kopior mm. Enda skillnaden är att Bumblebee är afroamerikan. Mm. Alltså att hon är ja, precis. Det skulle jag säga är enda skillnaden, verkligen. Så att, För de har exakt samma krafter. Jag tror att det är... Eh, oh, hur var det nu? Eh, eh, eh, Wasp har ju... Använder ju den här Pimparticle. pim particle mm. eh, för, för att kunna bli liten, bli stor. För att eh, kunna till och med... Skjuta sina energiblästar och grejer. För det gör de också båda två. Okay. <laughs> Skillnaden är väl att Whoa's räknas, räknas väl som mutant dessutom. För att de har gått in i hennes DNA och ändrat så att när hon blir liten får hon vingar. Yes. Av någon anledning. Mm. Bumblebee har en direkt. Åtminstone i seriet. att det är bara. Det är så lika så att det är löjligt skulle jag säga. Det. Ja det är, ja jätte jätte lika och dessutom kan du har du en gissning på vem det var som kom först då? Jag tror det är wasp. Eh, joop, 19, 1963 kom hon. Okay. i Ta Tales to Astonish nummer 44. Jorda, ja självklart Stanley och Jack Kirby. Mm. Bumblebee kommer först 1977 dyker upp i Teen Titans nummer 48. Och Där har du Bob Rosniak eller Rossakis Rosa, och Rose Delbo som har skapat henne istället. Mm. Det, men jag förstår, ja, det, det, som sagt, jag förstår inte det här. Varför, varför får de ha karaktärerna kvar? Det, det skulle inte funka idag, Nej. verkligen. Det, det går inte. Nej, men sen finns det ju. För när, när vi kommer bort från de här, ser liksom, ett och sånt. Så är det första jag mm. tänkte på. Det var ju mm. vi har ju Indiana Jones. Ja. som man sen rippade av och gjorde Lara Croft. Som oh, man sen rippade av för att göra intressant. Nathan Drake. Och sen tog man för Nathan Drake blev bättre än Lara Croft och då kom man ju tillbaka och gjorde nya Tomb Raider som är exakt samma spel som Uncharted som är baserat på Nathan Drake som är baserat på Lara Croft som är baserat på Indiana Jones. <laughs> ja. Det finns hur många som, alltså du vet, min lista är, jag har säkert 10 stycken no. till. Ja, det finns att det, det, vi, vi, det, går att pra, det går inte att prata om det hur länge som helst, <laughs> men alltså gå in och kika för det är jätte, jätteintressant. Mm. Jag tyckte det var skitroligt. Jag satt till och med jag, så satt jag och messengera med dig på, medan jag var på semester. Mm. Och jag satt och läste om, om de här karaktärerna, medan jag satt vid poolen. Och jag tyckte det var det fan det roligaste jag har gjort på länge. <laughs> bara sitta och googla på en karaktär, sitta och läsa, läsa, läsa googla på nästa karaktär och bara, vänta nu det här är ju fan rakt av kopior. Det är, är det superintressant. Jag tycker det är jättekul. Jätte ja, så gjorde man förr i tiden. Nu för, nu för tiden har man ju tappat det helt. Liksom. Nej, men Vi gör inte likadana karaktär utan eh, vi tar några karaktärer vi har och så sätter vi in dem i en portal och så kommer de tillbaka. så att Nu har vi två av samma istället. Eh, X-Men och allihopa vad man nu möter. <laughs> ja, ja, exakt. Jag bara öppnar portalen så eh, så har vi fem. Ja, titta, nu du har Deadpool Corp till och med. <laughs> där du har fan... Eh, allt. Du har ett flytande huvud, eller flytande, ett svävande huvud. Bara ett huvud. Du har Deadpool Dog, eller Dead Dog, ja. eller Dogpool, eller vad. Ja, det... Hela Venomverse. Det... Alla superhjältar har fått Venom-symbiotet, så nu är alla <laughs> Vennoman. <Andra. laughs> Okej. Okay. Ja, det är bara, bara konstigt, bara konstigt. Absolut. Ska vi hoppa in i mitt ämne? Absolut. Och mitt bakåtkatalogen 2017, just vad är det för mm. spel och filmer som kom ut förra året som vi var sugna på men aldrig tog tag i. Mm. Eh, och jag tänkte vi börja med filmer, eftersom ja. det är där jag minst Och först jag tänkte sedan <laughs> nämna, det en som vi var väldigt intresserade direkt i januari, först när vi gick på Essence's Creed tror jag var. Mm. Mm. Och det är ju The Great Wall med Matt Damon. Ja, oh, den hade jag glömt till och med. Det, oh. <laughs> jag har suttit flera gånger för den kommer upp på PSN. När man går in på Netflix så har man så här, filmer som rekommenderar. Och då kan, den ja. upp flera gånger och jag bara. Oh, jag borde hyra den, jag borde se den. Men jag tog aldrig tag i det för den ser inte speciellt bra ut. Men jag vet att vi diskuterade så mycket om den och du var väldigt sugen på det då. Jag fattade att måste se den, måste se den. Jag okej. Okay. Alltså jag kände exakt så Jag ville se mm. den Men sen också Sen tror jag att Det Jag kom över den där knölen Som helt plötsligt bara så här... Fast det är ju bara skit <laughs> Jag kommer inte att få tillbaka De där en och en halv timmarna som jag kom... Eller två timmarna När jag kommer att sätta mig och titta på den För att Ju fler trailrar det kom Ju mer info det kom Och filmen Så ju mer bara så här Det kommer inte att vara bra Jag kommer inte tycka Det här är skitintressant Verkligen Nej. Och sen är det väl Matt Damon, va, uh -huh. som är huvudkaraktären. Precis. Och jag, jag tycker inte att han är skitbra, dessutom. Jag gillar Matt Damon jättemycket. Men det här var Matt Damon med hästsvans. Det, där <laughs> tog det stopp. Där tog det fan i mig. Jag bara, nej, nu slutar vi. <laughs> <laughs> oh, ja, det, det, det, det håller jag absolut med om. Det, det är ju en film som... som jag ville se under 2017 ja. om vi säger så. Men nu 2018, jag har vaknat upp efter nyåret mm. och det är liksom så här nej, jag kommer inte gå tillbaka till den här. Det, det finns inte. Men det är så, vi blir ju äldre och visare. Ja, men visst är det så. Absolut. Och sen är det ju verkligen nyhetens behag. Ja. När det kommer någonting nytt, då vill man ju bara se man vill göra, man vill allt. Det är verkligen så. Här, skittaggat. Sätter man sig bara ner andas, tar det lite lugnt och så visar det sig att jo, men det kommer en liten röst i huvudet där som säger att du, det där är inte bra Släpp det, gå vidare Det kommer bättre saker framåt, mm. framåt. Har du någon film du såg? Eh, jag har en Och det var ganska ganska nyligen Som jag var intresserad av okay. Och det är faktiskt The Hitman's Bodyguard Det var det med Ryan Reynolds va? Exakt exakt mm. Och Åh eh, oh, nej, nu blankar jag Nej men det var någon mer Nick Fury. Eh. Jaha. Eh. Ah. Vad heter han då? Eh. Ari Svartman. Eh. Hjälp. Ja, exakt. Exakt så tänker jag också. Eh. Det här är ju pinsamt. på riktigt. Ja, jag tänker inte ta hjälp heller. För det är ju ja, kunna det... Jag tänker inte ens ta hjälp, jag tänker inte ens googla. Eh. Jag måste googla för jag Vad heter i... han? Han är ju med i alla Tarantino-filmer. Ja, oh, just det, Han var ju med i den Man också. Han, ja, men han är med alla Tarotino. Samuel L. Jackson. Ja, Ho! Jag var tvungen att fuska <laughs> dock. Men Samuel L. Jackson. Mm. Jag tycker fortfarande. Min röst i huvudet säger fortfarande. Varför har du inte sett den här? Den här vill jag se. För den, den, mm, det är någonting jag faktiskt ångrar. Att jag inte bara tittade på på en gång. Mm. Nej. F för mig tilltalade inte tillräckligt. Det kan säkert bli jätteroligt, men eh, nej, inte förrän jag råkar spinga på den på Netflix eller något kommer jag ta upp den. <laughs> nej, det är sant, det är sant. Min nästa film är ju den jag tog upp tidigare. Varför jag såg Blade Runner är just för Blade Runner 2049. Harrison Ford mm. och, eller eh, vad heter han? Den lilla Pretty Boy. Vi är så bra på namn ja, just nu, jag, också jag. är så trött, så det finns inte... Ryan Gosling. Ryan Gosling, tack Nästan Ryan och Ryan Gosling Ska tydligen vara snyggaste filmen på evigheter Ljusättning, grafik, allting Ska tydligen vara jättebra Står Var det IGN som gav den Bästa filmen förra året så, Oj, så ja, pass den, den ska tydligen vara hur bra som helst Så det är liksom, nu har jag sett Blade Runner Nu, ser jag, nu väntar jag bara på att den här Ska komma ut på Blu-ray och så ska jag sätta mig och njuta Mm, mm, mm. Ja, men det, det, det är faktiskt en Jag har den faktiskt med på min lista också. Mm. Och det eh, är ändå. Jo, det är något man vill se mm. ändå. Det känns som att det är något man borde ha sett om vi säger så. Har du sett Blade Runner? Ja. Du har hört det. Ja. Jag tänkte att han får låna ja. blu ray filmen om mig. Men då har du sett. Nej, jag har jag, har faktiskt, den, den har jag faktiskt sett Det är dock väldigt, väldigt länge ja, ja. sedan. Så att det, det, jag kommer bara ihåg att jag har sett den, men inte, inte mycket mer om vi säger så. <laughs> Din nästa film. Jag vet inte hur mycket jag faktiskt vill se det här eller inte. Det är mer en film från 2017 som jag vet att jag ville se då, mm. när den kom. Det är Kong Skull Island. Jag skrev faktiskt också upp den just för Ades recension av den, när han var med i ett gammalt avsnitt. Ja. Och han pratade ju så det... jävla gott om det. Och det var din brorska eller vem var det mer som hade sett den? Ja, ja. exakt. Det är liksom... Vi har inte pratat med er om den sändes, jag och brorsan, men han... Jag tror det var farbror förresten dessutom. Mm. Men hur som? Det, det, det, är ju, det känns som en film man borde se också. Det känns som en sån här film. Hur dålig den är så borde man ha sett den på något vis. Jag vet inte varför det känns så, men det gör men jag det. Jag tycker inte om King Kong. Jag tycker inte det. Och speciellt inte de gamla filmerna och allting som har kommit. Jag bara, nej. Och så fick jag höra hur, liksom, att den är helt okej. Okay och, liksom, och jag bara, oh, ja men, ja kanske då. <laughs> Och det är ju jättebra skådespel och allting. Men så. Alltså, jag, det är också någonting, ja, jag borde ta upp den och kolla om den ja. finns typ på via Play eller Netflix eller vad forskar. som så här, för nu börjar det bli dags snart att de filmerna kommer ut där. Mm, mm, mm. Min nästa film är Logan Lucky om du har sett vad det är för något. Jag har bara trillat över den, jag tror inte ens jag har sett en trailer men jag har mm. sett, sett att den jag finns. Jag såg som vi säger så. trailern och tyckte det såg skitroligt ut. Mm. Det är ju Shannon, Shannon Tatum Pretty Boy, ja. tillsammans med. Han vet inte vad han heter, men. Äh, nej, va? Star Wars. Äh, Kylo Ren, onda snubben i. De ah, två tillsammans. Ah. De är, det här är en Ocean 11-film åt det hållet. Fast om alla oh. de är Ocean 11 <laughs> <laughs> ja, alltså är Hillbillies. De är typ så här: om de är nördskårförare eller vad så ska de. Lura pengarna av stora tävlingar. Alltså, den är, det är så här ren hillebillig film. Men den ser också jävla rolig ut. Jag rekommenderar kommer att gå in och kolla en trailer på Logan Lucky för skitbra skådespelare och ser så jävla dum i huvudet så det finns inte. Ja, ja. Jag har inte sett en trailer på Nej. den. Ens, så att du... Nej, jag kan beskriva det är Ocean 11, Beats hillebillig. Det, det, det är liksom Redneck som ska försöka göra en kupp. Det är så det låter dock intressant när du säger det så alltså det blir ändå lite så här, för jag vet att jag tycker faktiskt att just Ocean Eleven mm. är ju faktiskt en riktigt bra film ja, men alltså så det här är en så här perfekt film såhär lagomt berusad dricker några bärs, tagit några whisky sätta sig i soffan, var liksom riktigt lullig och sen bara skratta tills man griner liksom för att den är så jävla dum Det är så här perfekt. Vi, vi kanske helt enkelt får göra just det ja, du och jag tillsammans och se vad, vad vi kommer ut med efteråt <laughs> det låter bra det <laughs> Din nästa film. Uh, jag har uh, en till som jag, jag vet inte. Det här är samma här också. Jätte, jätte konstigt. Jag såg trailern. Tyckte ändå att jag var ändå ganska intresserad mm. av den. Sen är det en som faktiskt inte. Den försvinner inte ur minnet. Okay. Det är Geostorm. Det är väl den där med, med storm och dittan och datan och... när, vi, när vi helt plötsligt kan styra vädret om inte jag kommer ihåg helt fel. Ja, och det är någonting går också. fel. Ja, någon att satellit det är typ där... och så, och ja, så blir... exakt. Ja. Världsdelar typ fryser till is och det blir och jag, jag fattar inte varför för det känns som ett konstigt koncept mm. men det är en film jag skulle vilja se. Men aldrig tagit mig tid att göra mm. Jag har aldrig fastnat för de filmerna. Det har ju kommit flera sådana här olika the, Tomorrow Never Comes en 007 James Bond Day of Tomorrow va? Men, nej, day of Tomorrow alltså. och 2020 heter de heter på 2012. Jag har aldrig fastnat för de filmerna någon gång. Gill man sådana filmer då ser så den här okej okay ut liksom för det, det är exakt det spåret. Nej. Men för mig har det aldrig riktigt tilltalats. Nej, nej. Min nästa film är Pirates of the Caribbean Seller's Revenge. Just Mm. Liksom, jag tror inte det kommer vara jättebra Det är typ till of the Caribbean Det är typ därför man vill se, bara för att se vad de gör med det Men sen var ja. det ju faktiskt Någon som skrev in i förra avsnittet Och gav den här sämsta filmen under året Och då blir man ju också lite så här. ooh, <laughs> är det så pass? <laughs> men jag har ju inte sett den så jag kan inte säga något Men nej, det är någonting, jag vill ju se bara för att det är Paris of the Caribbean. Ja, ja Du då, har du något mer? Jag har en Den här vet jag att du har tittat på så det är, en, det är en enkel att sätta på min lista skulle jag säga Och det är ju just Jumanji Ja, ja just det Som jag har ju inte sett den än. Och det är skor uh, inga tvekan om det Ja, exakt Så att jag, tänkte, jag måste ju sätta den på listan för att det, det är en film jag bara måste ta tummen ur Och mm. se till att kolla på under året som kommer Eller så snart som möjligt snarare till mm. och med skitumstår det. jag försökte förklara den förra veckan det enda jag tror jag inte sa är att de här barnen som åker in i tv-spelet är ju de som blir The Rock och Kevin Hart och alla, så det är inte barn som springer runt med dem utan de blir de karaktärerna, men Ingen story, men den är den är rolig, den är skitrolig och god och jag skratt. Det tror jag inte heller jag nämnde, jag måste ju snacka skit om min syra. Hon är ju vid och så jävla osmidig. Satt och garvar. hon är ju sån som garvar Nej, ingen annan garvar, så hon sitter ju själv och garvar. Alla börjar så här, morsan sitter typ och petar på henne, men tsch. Så hon håller för näsan och typ mun, och så börjar skratta så hårt som så rätter av, världens brakar istället. Så vi sitter alla och hon framför vänder sig och kollar på min syster. Det bästa är att det är några som lyssnar på det som känner min syster. Så det är jättekul. Vänta nu, på biografen? Ja, hon är så jävla smidig. Jag trodde du var hemma. Nej, på biografen. Hon bara vände sig. Vi är bland folk och hon bara lever och brakar bland folk. Bara, hur jävla smidig får man vara? Hon bara, jag, jag är gravid. Så, nej, du är så jävla dålig ja det är så här. familjen Gustafsson går på bio helbilligt bland storstadsfolk det går ju för fan inte min sista film är Alien Covenant det är en alien film ja. och jag, jag älskar aliens men det är en film jag såg den inte men det är så här jag går inte att se alien på bio för jag kan inte vara bland folk och det här är en alien vill jag sitta med på blu-ray hemma helt svart och bara gosa jag har ju min, så står ju faktiskt här till och med, Alien Box här som lyser upp. Nu har jag, jag tror inte det är någon i men Special Edition Alien. Jag letar fortfarande efter ett Alien-huvud som har alla DVD-skivor i, men det är 2000 spänn ibland för att hitta den. Och det är inte jag riktigt redo att betala, men I love Aliens. Så definitivt. Har du någonting mer? Jag har varit en till. Jag har en till. Och... Det här var nog mest för att jag satt och kikade igenom min, mina spel på PS4. Okay. Och det är Power Rangers. Ja, oh, du har inte sett den, nej. Nej, du var ju och tittade på den. Nej, äh, jag men... såg den här hemma på jag hyrde den på det kanske TV, gör det. På Playstation Store. Men jag har ah, sett den. Okej, okej, ja. Exakt. Hur som, jag vet att du tittade på den, men jag gjorde det inte. Just för att jag har ingen tidigare connection mm. alls till Power Rangers. Men... Ju, ju fler gånger jag bläddrar förbi det där jävla spelet i min lista så blir det så här Jag, kan, jag kanske ska kolla upp den i alla fall för att se om man kan få någon liksom bakgrundshistoria eller kanske fastna för det, det vet man nej. aldrig Så det, det är nog en film jag ska försöka att kika på i alla fall Nej, gör inte det Jag kan inte säga något Nej, nej det, det. Jag kanske lägger den längst ner på ja. listan då så att den, den kommer en bit ner när det inte finns något annat. Det inte är en döperiod. Nej, säga. precis. ju man ju först. Det är ingenting du behöver söka det fram. Utan kommer den på Netflix sen att ja, ta upp den om du verkligen inte har någonting annat att se? Om man, om man trillar ja. över den, alltså så att säga. Om du liksom känner att äh, men idag vill jag ha någonting som jag kan somna till. Ja, men dra på den. Det är, det. <laughs> det är fan inte ett bra film <laughs> för Det är inte ett bra det är problem, det är det. en speciellt <laughs> bra film för fem år. Det var veckans avsnitt allihopa, nästa vecka då ska vi prata om den här generationens tv-spels fulaste namn, jag kommer ihåg jag har ett spel på Playstation 2 bland annat som heter typ The Martians Battle och sådär, det finns så fula namn och vi ska prata helt enkelt, tv-spel under den här generationen det är Xbox One, PS4 och eh, Nintendo Switch den generationens tv-spel, vilket är det spel som har kommit ut som har det fulaste namnet helt enkelt? För det finns det släpps spel på Steam och allting som under i röst som kommer ut nu för tiden som äh, man, man vet ju inte vad utvecklare tänker med när de sätter sina namn helt enkelt. Nej, nej absolut. Och i, ibland kan man ju bara bli, just speciellt Steam mm. dessutom, där det kommer typ tusentals spel. spel skit, man kan och sitta och bläddra och bläddra och bara, vad är det här? Va, va, va, vad är det ja. för något ens? Uh, och jag skrev den här generationens, men vi kan ta upp andra också. Allt vi kommer på. TV-spel, vi, vi ändrar. Den här tv spel fullas namn, helt enkelt. För jag måste gå igenom min PlayStation 2, yep. för jag vet att det finns riktiga jävla nötter. Och mm. den andra ämnet är: vad och hur spelar vi? Mm. Så alltså, spelar du actionspel, hur spelar du det? Spelar du smygspel, hur spelar du det? Racingspel, hur spelar du det? Svårare än så är det inte. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blog.se Ni har oss lästas via Facebook facebook.com slash abitonördenes Och eh, om ni lyssnar på det här och inte följer uh, uh, Abon Comics följ oss på vår nya Facebook-sida för den också uh, facebook.com slash aboncomics allt sitter ihop uh, finns på, Vi finns på Youtube, sök abitonördenes, twitch.tv /abiton överallt Följ oss överallt. Ni vill inte missa någonting, att säger bara. Men, det var dagens avsnitt så tack, så tack för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen. Har du gött? Hallå, hallå. Färnan här. Tänkte bara berätta att ja, vi missade helt enkelt att prata om de spelen vi missat under året 2017. Men vi bestämde oss för att ta det i ett senare avsnitt. Bara så att ni vet om det. Chingling!